Сьогодні день народження Едді. Йому вісім. Він сидить на краю картатого дивана, гнівно схрестивши руки. Мати присіла в ногах, зав'язуючи йому шнурівки. Батько поправляє краватку перед дзеркалом. «Я не хочу йти», – каже Едді. «Розумію», – відповідає мати, не відводячи очей від його черевиків. «Але ми мусимо. В житті трапляються сумні речі», і Іноді доводиться робити таке, чого не хочеш Але сьогодні мій день народження Еді похмуро дивився на конструктор у кутку кімнати Кубку іграшкових металевих балок І три маленькі гумові коліщатка Еді збирав вантажівку Йому добре вдається конструювати Він сподівався показати вантажівку друзям на вечірці на честь дня народження Натомість треба кудись йти і ще наряджатися Несправедливо, думає собі Едді. До кімнати заходить його брат Джо у вовняних штанах та у кроватці метелику із бейспольною рукавицею на лівій руці. Він ударяє по ній кулаком і кривляється, дивлячись на Едді. «На тобі мої старі черевики», – каже Джо. «Мої нові значно кращі». Едді кривиться. Терпіти не може доношувати братові речі. «Ану не крутися», – – наказує його мати. «Мені в них ноги болять!» – скиглить Едді. «Годі!» – раптом викрикує батько. Він сердито дивиться на Едді. Едді замовкає. На цвинтарі Едді на силу впізнає працівників Пірса. Люди, які зазвичай носять золоту парчу і червоні тюрбани, вбралися у чорні костюми точнісінько, як його батько а на всіх жінках майже однакові чорні сукні. Обличчя деяких з них сховані завуалями. Еді дивиться, як чоловік кидає жменю землі у яму, а тоді каже щось про прах. Еді тримає матір за руку і мружиться від сонця. Варто би бути сумним, і він це розуміє. Проте потайки рахує в голові, сподіваючись, що коли дорахує до тисячі, до нього повернеться день народження. Урок перший. Прошу, добродію, заблагав Едді. Я ж не знав, повірте, Бог свідок, я не знав. Блакитний чоловік кивнув. Ти не міг знати, ти був надто малий. Едді зробив крок назад і весь напружився, ніби готуючись до бою. Але тепер я повинен заплатити, відказав він. Заплатити? За свій гріх. Це ж тому я тут? Заради справедливості?» Блакитний чоловік усміхнувся. «Ні, Едварде, ти тут, щоб я тебе дечого навчив. Усі, кого ти тут зустрінеш, чогось тебе навчать». Едді не вірить і досі стискає кулаки. «Навчить чого?» – перепитав він. «Що ніщо не відбувається без причини, що всі ми пов'язані». І що одне життя невіддільне від іншого. Як бриз від вітру. Едді захитав головою. Ми просто кидали м'яча, і лише через власну дурість я вискочив тоді на дорогу. Чому ж через мене повинні були померти ви? Це несправедливо. Блакитний чоловік простягнув руку. Справедливість, мовив він, немає влади над життям та смертю. Якби було інакше... «Жодна хороша людина не помирала б молодою». Він повернув руку долонею до гори, і зненацька вони опинилися на цвинтарі поруч із групою людей, що прийшли на похорон. Біля могили стояв священник і читав рядки з Біблії. Едді не бачив облич, а лише спини, костюми, сукні і капелюхи. «Мій похорон», – сказав блакитний чоловік. «Поглянь на цих людей». Дехто мене заледве знав. А все ж прийшов. Чому? Ти колись замислювався про це? Чому, коли хтось помирає, люди збираються разом? Чому їм здається, що саме так і треба? Бо людська душа глибоко всередині розуміє. Усі життя взаємопов'язані. Розуміє, що смерть, забираючи одного, залишає жити когось іншого. І за коротенький відтинок часу між тією миттю, коли вона залишила тебе жити, і миттю, коли вона тебе забрала. Життя твоє змінюється. Ти вважаєш, що мав би померти замість мене, але ж за той час, що мені було відведено на землі, за мене також помирали інші. Там, де ти проходив хвилину раніше, даряй блискавка. Чи розбивається літак, на якому ти мав би летіти? Твій колего тяжко хворіє, а ти ні. Нам здається, що все це випадковості, але в усьому існує баланс. Одне в'яне, інше буяє. Народження та смерть – це частини одного цілого. Ось чому нас так тягне до немовлят. Він повернувся до людей біля могили. І похоронів. І діти теж поглянув на людей. І замислився, чи був у нього похорон. А якщо так, то чи прийшов хоч хтось? Священник усе ще зачитував слова з Біблії а люди навколо нього опустили голови. Це день, коли поховали блакитного чоловіка, багато-багато років тому. Едді там був, маленький хлопчик, що всю церемонію сувався і вертівся, не усвідомлюючи, яку роль відіграв у всій цій історії. «Я досі не розумію», – прошепотів Едді. «Що хорошого принесла ваша смерть?» «Ти лишився живий», – відповів блакитний чоловік. Але ми ледве були знайомі, а могли зовсім один одного не знати. Блакитний чоловік поклав руки на плечі Едді і той відчув, як по тілу розлилося тепло. Незнайомці, промовив блакитний чоловік, це твоя рідня. Просто ти ще не встиг про це дізнатися. Із цими словами блакитний чоловік притягнув Едді до себе. В одну мить Едді відчув усе, що той коли-небудь переживав. Самотність, сором, тривогу, серцевий напад. Усе це перелилося і лишилося в ньому, немов у зачиненій шухляді. «Мені вже пора», – прошепотів йому на вухо блакитний чоловік. «Для мене цей рівень небес завершено, але ти зустрінеш інших». «Стривайте», – мовив Еді, відсторонившись. «Тільки одне скажіть, я врятував ту дівчинку на пірсі? Я її врятував?» Блакитний чоловік не відповів. Едді опустив плечі. «Значить, моя смерть була марною, як і все моє життя». «Життя не буває марним», відповів блакитний чоловік. «Лише й тоді ми марнуємо час, коли вважаємо себе самотніми». Він відступив у бік могили і усміхнувся. І тієї шмиті його шкіра набула найніжнішого карамельного відтінку. Стала гладенькою, і бездоганно чистою. «Ніколи в житті, – подумалась Едді, – він не бачив такої бездоганої шкіри. Зачекайте! – вигукнув Едді, проте його раптом піднесло в повітря ген увись від цвинтаря, і він полетів над величним сірим океаном. А внизу ще виднівся старий пірсрубі – вежі, шпилі атракціонів і прапорці, що майорили під вітром. І раптом усе зникло. Неділя 15.00. Повернімось на Пірс. Вільне падіння Фредді оточив безмовний натовп. Літні жінки прикривали рота рукою. Матері квапливо виводили своїх дітей. Кілька дужих чоловіків у майках протискувалися вперед, щоб чимось допомогти. Та, діставшись до місця, вони однаково безпомічно озиралися. Пекуче літнє сонце загострювало обідній тіні, змушуючи людей долонями прикривати очі, через що, здавалося, ніби вони салютують. «Ну що там геть погано?» – перешіптувалися люди. Крізь натовп пробирався Домінгос. Обличчя червоне, робоча сорочка просякла потом. І ось він побачив криваве місиву. «О, ні, ні, Едді!» – застогнав він, схопившись за голову. Прибули охоронці. Відтіснили натовп. Але й самі, зрештою, безпомічно заклякли на місці, очікуючи карету швидкої. Здавалося, ніби всі навколо – матері, батьки, діти з велетенськими склянками содової – настільки приголомшені, що не в змозі ні дивитись на цю жахітну трагедію, ні піти звідси. Поряд була смерть, а з гучномовців лунала весела циркова музика. То як там, геть усе погано? Залунали сирени. Прибули чоловіки у формі. Територію обмежили жовтою стрічкою. В залі гральних автоматів одна за одною опускалися решітки. Атракціони зачинялися на невизначений час. Чутка про трагедію облетіла весь пляж. І до заходу сонця на пірсі Рубі. Не лишилося ні душі. Сьогодні день народження Едді. Сидячи у своїй кімнаті, Едді навіть крізь зачинені двері чує запах бівштекса, який разом із зеленими перчиками та солодкою червоною цибулею смажить його мати. Неперебивний улюблений запах димку від трісок. «Едді!» – гукає мати з кухні. «Ну де ти? Тебе всі чекають!» Він зісковзує з ліжка відкладає комікси. Сьогодні йому 17. Надто вже дорослий, а й досі полюбляє читати про те, як яскраві герої на кшталт фантома борються з поганцями, рятуючи світ. Свою колекцію він подарував малим кузенам з Румунії, які кілька місяців тому прибули до Америки. Едді з сім'єю зустріли їх у порту, і вони оселилися в одній кімнаті з Едді та Джо. Козенищі не говорять англійською, але комікси вже полюбили. Хай там як, зате в Едді тепер є причина тримати їх у кімнаті. Ось він, наш ім'яниничок, радісно вовукує мати, коли він не запливає до вітальні. На ньому біла сорочка з блакитною кроваткою, яка впивається в м'язисту шию. Рідня, друзі та працівники Пірса зустрічають його радісними привітаннями та піднятими келихами пива. У кутку хмарині сигарного диму грає в карти батько. «Чуєш, ма, а знаєш що?» – вигукує Джо. Учора ввечері Едді познайомився з дівкою. Ой, справді?» Едді відчуває, як до обличчя прилинула кров. «Ага, каже, що дружиться з нею». «Заткнися», – каже Едді до Джо. Джо його ігнорує. «Ага». Зайшов у кімнату з вибалушеними очима і каже, Джо, я дівчину зустрів, буду одружуватись. Едді кипить від злості. Я сказав, закрись вгорота. рота. Як її звуть, Едді? Спитав хтось. А до церкви вона ходить? Едді підходить до брата і вдаряє його по руці. Ай, Едді, я сказав тобі не ботікати. Джо випалює. І він танцював з нею на «бамсь», «ай», «заткнися», «Едді, припини». Тепер навіть румуські кузени, хай що, мови бійки, вони розуміли добре. Зацікавлено спостерігають, як брати скочуються з дивана і молотять один одного, допоки батько Едді не відкладає сигару і починає кричати. «Ану припинили негайно, бо зараз вуха на мну. Брати розходяться, важко дихають та люто один на одного позирають. Дехто з літніх родичів усміхається. Одна з тітонюк шипоче. Либонь і справді йому та дівча до серця припало. Згодом, коли доїли святковий бівштекс, загасили свічки і більшість гостей розійшлися по домівках, Матеді вмикає радіо. Передають новини про війну в Європі. І батько Едді каже, що якщо ситуація погіршиться, на кругляк та мідний провід почнеться дефіцит. А без цих матеріалів тримати парк у порядку майже неможливо. «Які жахливі новини!» – промовляє мати Едді. «На день народження слухати таке не годиться». Вона крутить ручку приймача, доки з нього не починає лунати музика. Оркестр грає свінг. Мати всміхається – Тихенько мугикає мелодію та підходить до Едді, який розвалився на стільці, наминаючи останній шматок пирога. Вона знімає фартух, вішає на спинку стільця і бере Едді за руки. «Покажи ну мені, як ти танцював зі своєю новою подружкою», – каже вона. «Ой, ну ма, ну давай!» Едді підводиться з таким виразом обличчя, ніби його ведуть на страту, Брат дурнувата шкіриться, але мати з її миловидним круглим лицем все мовикає і пританцьовує. Крок уперед, крок назад, і зрештою Еді приєднується. «Та-да-да-ді», -да – підспівує вона. Вони кружляють вітальню, і зрештою Еді не витримує і пирхає зі сміху. Він уже напівголови вищий за матір. А вона й досі завершки вертить ним у танці. "То як?" шепоче мати йому на вухо. "Вона тобі подобається?" Едді збивається з ритму. "Все гаразд", відказує вона. "Я рада за тебе". Вони наближаються до столу. Мати Едді хапає Джо і зводить його на ноги. "А тепер нумо разом", каже вона. "З ним?" "Ма" Та вона наполягає, і хлопці здаються. Вже за мить Джо і Едді регочуть і спотикаються один за одного, тримаючи за руки і витанцьовуючи велетенські кола. На втіху матері вони все кружляють і кружляють навколо столу, сприймача лунають кларнети, румунські кузени плескають у долоні, і аромат смаженого бівштекса поволі розчиняється у святковому повітрі. друга людина, яку Едді зустрічає на небесах. Едді відчув, як ноги торкнулися землі. Небо вкотре змінило колір, з кабальтово-блакитного на вугільно-сірий. Тепер Едді оточували повалені дерева і обгорілі руїни. Він обмацав свої руки, плечі, стегна та литки. Почувався сильнішим, аніж до цього, але дістати руками пальців ніг уже не зміг. Відчуття дитячої гнучкості як вітром звіяло. Кожен м'яз був натягнутий, наче струна. Він озирнувся на позбавлену життя місцевість. На пагорбі неподалік лежав зламаний віз, а біля нього гнилий кістяк тварини. Обличчя Едді обдало гарячим вітерцем. Небо раптом спалахнуло полум'яно-жовтим. І знову Едді помчав, куди втраплять очі. Цього разу він біг інакше. Важкими виваженими кроками солдата Почувся грім Чи щось на нього схоже Може вибухи Або розрив снарядів І він інстинктивно Впав до лилиць та поповз Спираючись на лікті Небо розверзлося і ринув дощ Непроглядна Брунаста злива Едді повз грязюкою Не піднімаючи голови І виплював брудну воду Що заливалася до рота Нарешті він уперся головою в щось тверде. Над ним височила встромлена в землю гвинтівка, на яку начепили шолом, а з руків'я звисала жменька армійських жетонів. Намагаючись хоч щось роздивитися крізь дощ, Едді торкнувся жетонів і тієї жмиті на жахану відкотився у стіну тягучого гудіння, яке звисало з баньянового дерева. Він пернув у тутемінь, притиснув коліно до грудей. Спробував віддихатись, страх дістав його і тут, на небесах. На жетонах було його ім'я. Хлопці йдуть на війну інколи тому, що повинні, інколи тому, що так хочуть. Проте завжди вважають це своїм обов'язком. Так повелося, що з давніх сумних часів, коли впродовж століть помилково вважалося, ніби хоробрий, це той, що береться до зброї, а боягуз відмовляється воювати. Коли його країна встрягла у війну, одного дощового ранку Еді прокинувся, поголився, зачесав назад волосся і записався в добровольці. Інші вже воювали. Значить, і він піде. Матері не хотілося його відпускати. Батько ж, зачувши таку новину, запилив сигарету і повільно видмухнув дим. Коли? лишень запитав він. Позаяк зі справжньої рушниці Еді стріляти не доводилось. Він почав тренуватися в тирі пірса Рубі, платиш п'ять центів, машина запускається, тиснеш на курок і стріляєш металевими кульками в картинки з тваринами у лева чи жирафа. Еді ходив туди щовечора, після зміни на дитячій міні залізниці, де весь день тільки й те й робив, що натискав на гальмівні важелі. На пірсі Рубі з'явилося кілька нових невеличких атракціонів, бо після Великої депресії американські гірки пили по кишені. Одним із таких малих атракціонів була дитяча міні-залізниця. Вагончики заледве сягали до пояса дорослій людині. Перш ніж записатися до армії, Едді влаштувався на роботу, аби зібрати гроші та вивчитись на інженера. Така в нього була мрія. Будувати, хай навіть Джої кипкував, що для такої професії йому бракує клепки. Проте, що й не почалася війна, справи на Пірсі пішли на спад. Тепер більшість клієнтів Едді становили самотні жінки з дітьми, батьки яких подалися воювати. Бувало, якась маля попросила підняти його високо над головою і, виконуючи прохання, Еді помічав на вустах матері безрадісну усмішку її дитину підіймають однак чужими руками. Згодом Еді вирішив, що теж поїде на війну і нарешті покінчить зі маскою колій та смиканням гальмівних важелів. На війні він стане чоловіком. І, може, за ним тут теж хтось сумуватиме. В один із останніх вечорів перед від'їздом Еді схилився над маленькою гвинтівкою і глибоко зосередився, аби зробити постріл. Він спробував уявити, що стріляє у справжніх ворогів. Коли він у них поцілить, вони якось зойкатимуть? Чи просто падатимуть долі, як леви та жирафи? Що, малий, вбивати вчися? За спиною Едді стояв мікішей. Кольором його мокре від поту волосся нагадувало ванільне морозиво, а обличчя пощило від випитого. Еді знизав плечима повернувся до стрільби і знову влучив. Знову. Гм. буркнув Мікі. Еді волів би, аби Мікі забрався геть і не заважав практикуватися. Він спиною відчував присутність старого п'яка, чув важке дихання, свистячив дихий видихи, мов шум насоса, який напомпує камеру велосипедного колеса. Едді стріляв собі далі. І раптом відчув, як його боляче вхопили за плече. «Слухай сюди, малий!» – низьким голосом прогорчав Мікі. «Війна – це тобі не тядьки. І якщо муситимеш вистрілити, вистрілиш. Чуєш мене? Без почуття провини, без зволікань. Ти стрілятимеш знову і знову і не думатимеш, у кого стріляєш, кого вбиваєш. Чуєш?» «Ти маєш повернутися додому, тож просто стріляй і не думай!» Він стиснув плече ще міцніше. «Через роздуми солдати й помирають!» Еді повернувся і витрішився на Мікі. Мікі вліпив йому добрячого ляпаса, і Еді інстинктивно замахнувся рукою, щоб дати здачі. Проте старий відригнув і, хитаючись, відступив назад а за глянув на Еді так, немов ось-ось розридається. Гвинтівка змовкла. П'ять центів закінчилися. Хлопці йдуть на війну. Інколи тому, що повинні, інколи тому, що так хочуть. Кілька днів потому Еді спакував дорожню сумку і покинув пірс. Дощ ущух Тремтячи під баньяновим деревом, мокрий до кісток Едді тяжко видихнув. Відкинув рукою гудіння і побачив, що гвинтівка з шоломом досі стирчить із землі. Йому пригадалося, на що солдати так чинили. Позначали могили загиблих товаришів. Він навколішки випав з-під дерева. Вдалині під невеличким гірським кряжем віднілося те, що колись було селом. Розбомблена і спалена в щентруїна. Розявивши рота, Едді роздивлявся пейзаж. Його пильні очі намагалися зосередитися на побаченому. Аж раптом у грудях йому похолола, не у людини, яка щойно почула страшні новини. Це місце. Воно йому знайоме. Воно чигало на нього у снах. «Віспа», – раптом промовив хтось. Едді обернувся. Віспа, тиф, правець, жовта лихоманка. Голос лунав згори і згущений дерев. Я так і не дізнався, що таке та жовта лихоманка. Трясся, в житті не бачив, щоб хтось на неї хворів. Голос був дужий, з ледь помітною південною протяжністю та хрипотою, немов той чоловік голосив годинами. Мене щепили від усіх тих хвороб, а помер я тут. Здоровий, мов, кінь. Дерево захиталося. На землю прямо перед Едді попадали якісь дрібні фрукти. «Гарні яблучка?» – запитав голос. Едді звівся на ноги і прочистив горло. «Виходь!» – сказав він. «Підіймайся сюди!» – відказав голос. І ось Едді вже на дереві, біля самої верхівки, на висоті багатоповерхового будинку. Він обхопив ногами довсту гілку, а земля внизу вдавалася такою далекою. Крізь дрібне гілля та густе фігове листя Едді міг розгледіти тінь чоловіка у військовій формі, що сидів, обпершись об стовбур. Обличчя в нього було вимазане чорним, а очі горіли, мов крихітні червоні лампочки. Едді затумував подих. «Капітане!» – прошепотів він. «Невже це ви?» Вони служили разом. Капітан був його командиром. Воювали на Філіппінах, де їхні дороги розійшлися. І більше Едді його не бачив. Він чув, що капітан загинув у бою. З'явилася цівка сигаретного диму. «Тобі пояснили правила, солдати?» Едді глянув долі. Земля була дуже далеко, а втім він був упевнений, що не впаде. «Я мертвий», – відповів він. Тут ти маєш рацію. І ви мертві також. Теж правильно. То ви моя друга людина. Капітан підняв руку з сигаретою. Усміхнувся немов кажучи, хто б міг подумати, що й тут можна курити, а? А тоді добряче затягнувся і випустив хмарку білого диму. Закладаюся, мене ти тут не чекав, ж? На війні Еді багато чого навчився. Навчився їздити верхи на танку. Навчився голитися з холодною водою в шоломі. Навчився пильнувати, стріляючи з окопу, аби не влучити в дерево і не поранитись шарапнеллю. Навчився курити. Навчився марширувати, Навчився перетинати річку через канатний міст. Водночас несучи на плечі шинель, радіо, карабін, протигаз, триногу для кулемета, ранець та кілька патронташів. Навчився пити найбридкішу в каву. Вивчив кілька слів із різних мов. Навчився далеко плювати. Навчився радісних вигуків після першої пережитої битви, коли всі поплескують один одного по плечу і всміхаються. Мовляв, ну ось, тепер можна їхати додому. І одразу ж дізнався про глибоке спустошення від наступної битви коли приходить усвідомлення, що бої не припиняються, і будуть ще й ще. Він навчився свистіти крізь зуби. Навчився спати на кам'яністій землі. Дізнався, що короста це крихітні кліщі, які заповзають у шкіру, особливо коли тиждень носиш брудний одяг. Дізнався, що кістка, що стерчить крізь шкіру, і справді біла. Едді навчився читати молитву бігцем. Дізнався, в яку кишеню ховати листи до сім'ї та Маргарет, на випадок, якщо його знайдуть мертвим, товариші по службі. Дізнався, що коли сидиш із побратимом в бліндажі, шепочеш про те, як хочеться їсти, а за мить лунає ледь чутний свист. Побратим падає, і голод його вже не хвилює. Він дізнався, що коли минає рік, за ним другий, а тоді третій, то навіть дуже м'язисті хлопці блюють на власні чоботи. Щойно транспортний літак підлітає до точки висадки. І навіть офіцери перед боєм говорять у вісні. Він навчився брати в полон. Хоча бути полоненим так і не навчився. А однієї ночі на Філіппінах його підрозділ потрапив під шквальний вогонь. Усі розбіглися шукати укриття. Небо палало. Еді почув, як в окопі один із побратимів скелить, мов дитя, і він крикнув йому Та стули свою пельку. Проте за мить усвідомив, що той плаче, бо над ним стоїть ворожий солдат за винтівкою біля голови. І одразу ж Еді відчув холодний доток до шиї. Позаду нього стояв ще один ворожий солдат. Капітан згасив сигарету. Він був доросліший за хлопців у підрозділі, досвідченим вояком, довготелесим, ошатним, з міцним підборіддям, через що скидався на кіноакторів тих часів. Попри запальність та звичку так гаркати за кілька сантиметрів від твого обличчя, що можна було розгледіти по жовтлі від тютюну зуби, більшість хлопців його любили. Як не крути, капітан постійно повторював, що хай би там що, а ми своїх не покинемо. І хлопцям це гріло душу. «Капітане!» – знову заговорив шокований Едді. «Так точно!» «Сер!» «Це зайве, втім приємно, дякую!» «Стільки часу! Ви на вигляд...» «Як тоді, коли ми бачилися востаннє. Капітан усміхнувся і сплюнув через гілку дерева. Він не міг не помітити замішання на обличчі Едді. «Маєш рацію!» Нема сенсу тут плюватися. Тут однаково ніхто не хворіє. І дихання завжди рівне. «А яке тут їдло, аби ти тільки знав?» «Їдло?» нічого нічоїсінько не розумів. «Послухайте, капітане, це, певно, якась помилка. Я досі не розумію, чому я тут. Справа в тому, що моє життя було дріб'язковим. Я працював ремонтником. І майже не покидав дому». Лагодив атракціони, оглядові колеса, американські гірки, дурнуваті ракети. Немає мені чим пишатися, я просто плив за течією. Тобто я…» Едді глибоко вдихнув. «Чому я тут?» Капітан зиркнув своїми палаючими червоними очима. І Едді передумав ставити запитання, що зріло після зустрічі з блакитним чоловіком. «Невже він і капітана вбив?» Слухай, мені завжди було цікаво, потираючи підборіддя, відказав капітан. Хлопці з нашого підрозділу вони ж і після війни спілкувалися. Вілінгем, Мортон, Смітті, ти з ними бачився? Еді добре пам'ятав ті імена. Щоправда, після війни вони не зустрічалися. Війна може поєднати людей, немов магніт, іначе магніт вона здатна їх відштовхнути одне від одного. Що вони бачили, що чинили. Іноді таке просто хочеться викинути з пам'яті. Якщо чесно, сер, ми ніби як розбіглися. Він знизав плечима. Мені шкода. Капітан кивнув, ніби саме такої відповіді, і очікував. А ти як? Повернувся до того парку розваг, куди ми обіцяли приїхати, якщо виживемо? Усім солдатам безкоштовні атракціони? По дві двійки на кожного в тунелі кохання. Ти ж так, здається, обіцяв. Едді ледь посміхнувся. Так він і обіцяв. Усі вони обіцяли. Але війна скінчилася, і ніхто не приїхав. Так, я повернувся, відповів Едді. І? І? І там і лишився назавжди. Я намагався. Стільки всього планував, але клята нога... Не знаю, так і не склалося. Едді знизав плечима. Капітан пильно на нього поглянув. Примружив очі і заговорив низьким голосом. Ти ще вмієш жонглювати? Уперед! І ти! І ти! Ворожі солдати кричали і штикали їм у спини багнетами. Едді, Смітті, Мортона, Рабоццо і капітана вели крутим схилом униз із закладеними на голову руками. Навколо них вибухали мінометні міни. Усюди розривалися снаряди. Еді помітив, як хтось побіг поміж дерев і раптом звалився на землю під дощем куль. Йдучи в темряві, він намагався запам'ятати якомога більше. Хишки, стежки – все, що можна було розгледіти, Бо розумів, що для втечі така інформація безцінна. Вдалині почулася ревіння літака і Едді раптом охопила нудотна хвилявічею. Така вже внутрішня мука кожного полоненого солдата, ледь помітна межа між свободою і неволею. Якби ж то тільки Едді міг підстрибнути, охопитись за крилотого літака і полетіти ген від своєї страшної помилки. Натомість йому і всім іншим зв'язали зап'ястки і щиколотки – заштовхнули в бамбукові бараки, які височили на підпорках понад багнистою землею. Там їх тримали днями, тижнями, місяцями, примушуючи спати на набитих соломою мішках. Толетом слугував глиняний глечик. Ночами ворожі охоронці підповзали під халупу і дослухалися до їхніх розмов. Час минав, і говорили вони все менше і менше. Вони схудли й ослабли. У всіх стирчали ребра навіть Орабоцо, який був кремезним хлопцем, коли записувався до армії. Їхній раціон складався із солоних рисових кульок і раз на день якогось брунатного бульйону, в якому плавала трава. Якось увечері Едді дістав зі своєї миски мертвого шершня з відірваними крильцями. У всіх тоді раптом зник апетит. Здавалося, поневолювачі хатки не мали що з ними робити. Вечорами, бувало, заходили та вертіли гострими багнетами перед носами американців, балькочучи своєю мовою і чекаючи відповідей. Проте результату було катьма. Еді нарахував лише чотирьох охоронців, і капітан припустив, що ті четверо також були відділені від більшого підрозділу. І як це часто трапляється на війні, самі вже ледве трималися. Їхні обличчя, обрамлені чорним волоссям, виглядали виснаженими та кістлявими. Один видавався за молодим, аби служити у війську. У іншого були настільки криві зуби, що я таких ще в житті не бачив. Капітан прозвав їх «Пришлепок перший, пришлепок другий, пришлепок третій і пришлепок четвертий». «Нам без потреби знати їхні імена», – казав він, – «а їм без потреби знати наші». Люди звикають до полону. Хтось ліпше, хтось гірше. Мортон, щуплявий блакитний хлопчина з Чикаго, зачувши шум з надвору, щоразу починав нервово суватися, потирати підборіддя і буркотіти. «О, чорт, чур, чорт. Допоки решта не гиркали на нього, аби заткнувся. Смітті син пожежника з Брукліну здебільшого мовчав, хоча його Адамове яблуко часто здіймалося і падало так ніби він щось ковтав. Згодом Едді дізнався, що він жував власний язик. Рабоццо – рудий малий з Портленда, штат Орегон. вдень добре тримався, проте ночами не раз прокидався з криком «Не мене, не мене!» Едді постійно злився. Міцно стискав кулак і годинами бив ним у долоню, мов схвильований бейсболіст, яким був за молоду. Ночами йому снилося, ніби він знову на пірсі, на каруселі Дербі, де п'ятеро гасають на конячках по колу, допоки не задзвенить дзвінок. Він катав і своїх побратимів, і свого брата, і Маргарет. Проте потім сон переривався, і на тих конячках уже кружляли четверо пришелепків, єхидно усміхаючись і штрикаючи його багнетами. Руками чекаючи на пірсі, коли закінчиться атракціон, коли почнеться відплив, коли з ним заговорить батько, Едіо володів майстерністю терпіти. Проте йому хотілося на волю, а ще – помститися. Він стискав зуби і продовжував бити себе в долоню, згадуючи дитячі бійки. Як тоді, коли накривкою від смітника відправив двох хлопчаків до лікарні. Едіо уявляв? Що зробив би з тими охоронцями, якби не їхня зброя? Одного ранку полонені прокинулися від криків. Розмахуючи багнетами, четверо пришелепків змусили їх звестися на ноги. Зв'язали і повели до шахти. Було темно. Під ногами відчувалася холодна земля. Перед ними стояла кайла, лопати та металеві відра. Та це ж клята вугільна шахта! Пробуркотів Мортон. Відтоді Едді і його побратимів змушували видовбувати зі стін вугілля на користь ворожої армії. Хтось гріб лопатою, хтось довбав Кайлом, хтось носив сланці і майстрував підпірки, щоб підтримувати стелю. Там були й інші полонені – іноземці, які не знали англійської, і дивилися на Едді порожніми очима. Розмовляти не дозволялося. Кожні кілька годин можна було випити чашку води. Під кінець дня обличчя полонених чорніли до невпізнання, а від утоми – тремтіли шия та плечі. Перші кілька місяців полону Едді вкладався спати, поклавши перед собою шолом зі схованою всередині світлиною Маргарет. Молитися він не любив. А все ж молився, вигадуючи власну молитву, і щоночі вів лік. Господи, я віддам Тобі ці шість днів свого життя за шість днів із нею. Я віддам Тобі ці дев'ять днів свого життя, якщо зможу провести дев'ять днів із нею. Я віддам Тобі ці шістнадцять 16 днів свого життя, якщо зможу провести шістнадцять днів з нею. А потім на четвертому місяці полону Дещо трапилось. У Робоцу обсипало все тіло, і почався жахливий пронос. Він днями нічого не їв. Щоночі його замащений одяг наскрізь просякав потом. Він ходив під себе. Перевдягнутися не було у чого, тож він спав голо на мішковині, а капітан укривав його своїм мішком, наче ковдрою. Наступного дня в шахті Робоцу ледве тримався на ногах. Четверо пришелепків не проявляли ні крихти жалю. Щойно він сповільнявся, вони бралися штрикати його палицями, вимагаючи, щоб він продовжував видовбувати вугілля. «Дайте йому спокій!» – гаркнув Едді. Другий пришелепок найжорстокіший з усіх. Зацідив Едді прикладом. Від пекучого болю між лопатками в Едді підкосилися ноги. Рабоццо зішкріп ще кілька шматочків вугілля і звалився на землю. Другий пришелепок крикнув на нього, вимагаючи підвестися. «Він хворий!» – вигукнув Едді, намагаючись встати, за що знову отримав від другого пришелепка прикладом. «Мовчи, Едді!» – прошепотів Мортон. «Про себе думай!» Другий пришелепок нахилився над Рабоццо. Підняв йому повіки. Рабоццо застогнав. Другий пришелепок фальшиво усміхнувся і заворкував, ніби до дитини. А тоді розсміявся. Він риготав і дивився на кожного по черзі, просто в очі, ніби хотів упевнитись, що всі за ним стежать. Відтак дістав пістолет, тицнув ним у вухо Рабоццо і вистрілив. Едді відчув, як усе його нутро розірвало на шматки. В очах потемніло, а мозок просто заціпанів. По шахті луною покотився звук пострілу, а обличчя рабоццу поволі занурювалося в калюжу крові. Мортон затиснув рота руками. Капітан опустив очі. Ніхто не рухався. Другий пришелепок жбурнув ногою землю на мертве тіло, зиркнув на Едді і плюнув йому під ноги. Крикнув щось при третьому і при четвертому, які здавалися такими ж приголомшеними, як і самі полонені. Якусь мить третій пришелепок лише хитав головою і буркотів щось під носа, не читаючи молитву. Очі ледь розплющені, губи не самовито рухаються. Та другий при махнув пістолетом, Знову щось крикнув, і третій та четвертий пришелепки повільно підняли тіло Рабоццо за ноги і потягнули шахтою, лишаючи позаду довгий кривавий слід, який скидався в темряві на пролиту нафту. Тіло дотягли до стіни і залишили обіч Кайла. Відтоді Едді більше не молився і не лічив дні. Вони говорили з капітаном лише про дне – як утекти, перш ніж їх спіткає, така ж доля. Капітан вважав, що становище ворога стає щодень безнадійнішим, тому вони й змушують навіть напівмертвого полоненого видобувати вугілля. З кожним днем до шахти зганяли все менше і менше людей. Ночами Едді чув звуки бомбардувань, які здавалися все ближчими. Капітан вважав, що якщо справи будуть кепські, Їхні хорунці всіх знищать, аби не залишати слідів. Він бачив викопані за бараками ями, а на крутому пагорбі великі почки з нафтою. «Нафта – це щоб спалити всі докази», – прошепотів капітан. «Вони копають нам могили». Через три тижні, коли на небі серпанком розливалося місячне сяйво, пришелепок третій стояв на варті в бараці він тримав у руках два великі камені. Кожен завбільшки як цеглина, якими з нудьги намагався жонглювати. Камені постійно випадали з рук. Він їх підбирав, підкидав і знову впускав долі. Стомившись від цього глухого стукоту, весь вимазаний чорним пилом, Едді зиркнув у бік охоронця. Він намагався заснути, але тепер поволі підвівся. Йому прояснилось в очах. Він відчув, як у ньому знову пробуджується життя. «Капітане!» – прошепотів він. «Готові чкурнути звідси?» Капітан підвів голову. «Що ти задумав?» «Та он ті камені!» Едді кивнув у бік охоронця. «І що з ними?» – запитав капітан. «Я вмію жонглювати!» – прошепотів Едді. Капітан зіщулився. «Що?» Проте Едді вже кричав до охоронця. «Егоу, чуєш? Ти неправильно робиш!» Він помахав руками, ніби жонглює. «Ось так! Так треба робити! Дай сюди!» Він простягнув руки. «Я вмій жонглювати! Дай сюди!» Пришелепок третій уважно на нього подивився. Едді відчував, що якщо з кимось із чотирьох і пощастить, то це саме з цим. Час від часу він нишком проносив полоненим шматки хліба і просовував у крихітний отвір у хижі, який слугував вікном. Едді ще раз помахав руками по колу і усміхнувся. Пришелепок третій підійшов, зупинився, повернувся по гвинтівку і ногою відкинув камені в бік Едді. «Ось як треба», – мовив Едді і без зайвих зусиль почав жонглювати. Він навчився цього трюку ще в сім років в італійця з цирку, який жонглював одночасно шістьма тарілками. Едді безупинно практикувався на променаді галькою, гумовими кульками, усім, що вдавалося знайти. Проте цим важко було когось здивувати. На пірсі жонглювати вміли більшість дітлахів. Він несамовити підкидав два камені в повітря все швидше і швидше, справляючи неабияке враження на охоронця. А тоді зупинився і простягнув камені охоронцю зі словами. «Принеси мені ще один». Третій прийшла, лише буркнув у відповідь. «Три камені? Бачиш?» Еді показав три пальці. «Три!» На цей час Мортон і Смітті також устигли підвестися. Капітан підсовувався ближче. «Що робитимемо?» – пробурмотів Смітті. «Якщо вдасться дістати ще один камінь?» – пробурмотів у відповідь Едді. Пришелепок третій прочинив бамбукові двері і зробив точнісінько те, на що сподівався Едді. Покликав інших. Пришелепок перший прийшов з величезним камінцем, а вслід зайшов пришелепок другий. Пришлепок третій підштовхував камінь до Едді і щось крикнув. Відтак відступив, шкірячись до інших, і жестом запропонував їм сідати, ніби кажучи, дивитися. Едді в ритмічному похитуванні підкидав камені. Кожен завбільшки, як його долоня. При цьому він наспівував одну з циркових мелодій. Та-та-та-та-та! Охоронці сміялися. Едді сміявся, капітан сміявся позірним сміхом, аби виграти час. Підсовувайтеся ближче, співав Едді, вдаючи ніби це слова з його пісні. Мортон і Смітті, прикидаючись небо як зацікавленими влаштованою виставою, підсовувалися все ближче й ближче. Охоронці насолоджувалися неочікуваною розвагою. Вони явно розслабилися. Едді намагався дихати рівно. «Ще трішечки». Він підкинув один з каменів високо в повітря і жонглював двома іншими. Потім ловив третій і знову повторював усе спочатку. «Ах!» – мимоволі вигукнув третій пришелепок. «Подобається?» – спитав Едді. Камені в його руках почали літати швидше. Він усе підкидав один камінь високо вгору і стежив за очима охоронців, які не в змозі були відірвати погляди. І співав «та-та-та-та», а тоді «коли я долічу до трьох, та-та-та», а потім «капітане, ваш той, що ліворуч». Пришелепок другий підозріливо насупився. Проте Едді усміхнувся тією усмішкою, що сяїла на вустах жонглерів з пірсарубі. Щойно вони починали втрачати увагу глядачів. «Подивіться, подивіться, подивіться!» – наспівував Едді. «Найкраще шоу на всенському світі, приятелю!» Едді ще прискорився, а тоді, підкинувши камінь значно вище, аніж до цього, почав рахувати. Один, два... Пришелепки зачаровано підвели голови. «Зараз!» – крикнув Едді. Не припиняючи жонглювати, він схопив каменюку і, мов би, вправний безбольний пітчер, яким він завжди був, що сили жбурнув в обличчя пришелепка другого, зламавши тому ніс. Едді впіймав другий камінь і лівою рукою жбурнув у підборіддя першого пришелепка. Той звалився долі і його вже добив у стрибку капітан, перехопивши багнет. Третій пришелепок на якусь мить заціпинів, а тоді вихопив пістолет і почав хаотичну стрільбу. Мортон і Смітті збили його з ніг. Двері розчахнулися, і до бараків улетів пришелепок четвертий. Едді ж бурнув у нього останній камінь, але той присів, і камінь пролетів за декілька дюймів від його голови. Тієї ж миті капітан увігнав багнет четвертому пришелепку між ребер з такою силою, що вони обоє вилетіли через прочинені двері. Едді під впливом адреналіну скочив на пришелепка другого і почав товкти його обличчя так сильно, як ніколи нікого не бив удома на Підкін-Авеню. Він схопив камінь, який лежав поруч, і почав трощити ним череп другого пришелепка доки не глянув на свої руки і не побачив жахливе багрянисте місиво з крові, шкіри і вугільного пилу. Раптом пролунав постріл, і Едді схопився за голову, забруднивши скроні багрянистим місивом. Підвівши очі, він побачив нахиленого над ним смітті з пістолетом у руках. Тіло другого пришелепка обм'якло. З його текла кров. «Зарабоццо!» Прошепотів смітті. За лічені хвилини всі четверо охоронців були мертві. Змарнілі, босі і закривавлені полонені бігли до крутого схилу пагорба. Еді гадав, що лунатимуть постріли, що доведеться битися з рештою охоронців, проте навколо не було ні душі. Хижі стояли порожнем. Фактично порожнем стояв весь табір. Цікаво! замислився Едді як давно нас охороняли лише чотири пришелепки. Схоже, всі дали драпака, зачувши звуки бомбардувань, прошепотів капітан. І крім нас тут тепер нікого не лишилося. Трохи вище підніжжя пагорба вони натрапили на бочки з нафтою. Менш ніж за стоярдів виднівся вхід до вугільної шахти. Поруч стояла хижа з припасами, і Мортон, упевнившись, що вона порожня, забіг усередину. Вийшов він із повним оберемком гранат, рушниць і двома примітивними вогнеметами. Спалимо це місце, сказав він. Сьогодні день народження Едді. На торті напис: "Хай щастить. Воюй відважно". А збоку, уздовж глазурованого ваніллю краю, хвилястими блакитними літерами додано Повертайся скоріше, синку. Мати Едді вже випрала і попросувала одяг, який він одягне наступного ранку. Вона повісила речі на вішак на ручку шафи в його кімнаті, а внизу акуратно поставила його єдину пару парадних черевиків. Едді на кухні. Друкує із своїми румунськими кузенами, сховавши руки за спиною, а вони намагаються вдарити його в живіт. Раптом, один із кузенів указує на карусель за кухонним вікном, яскраво освітлену для вечірніх відвідувачів, і вигукує. «Коні!» Відчиняються парадні двері, і Едді чує голос, що від нього йому щоразу мліє серце. Навіть зараз. І розуміє, що це, певно, одна з тих слабкостей, які на війну з собою краще не брати. «Привіт, Едді!» – каже Маргарет. Ось вона у дверях кухні така чарівна. І Еді відчуває, як у грудях знайома щемить. Вона змахує з волосся крапля дощу і усміхається в руках у неї маленька коробка. Я тобі дещо принесла на день народження, і, власне, до твого від'їзду теж. Вона знову всміхається. Еді так сильно хочеться її обійняти, що, здається, він ось-ось вибухне Йому не важливо, що в тій коробці Єдине, чого він насправді хоче Це запам'ятати мить дарування І як завжди, коли Маргарет поруч Едді хочеться зупинити час Як гарно, каже він Вона сміється Та ти ще навіть не відкрив Слухай, Едді підходить ближче А ти... Едді Лунає голос з іншої кімнати. Гайдай сюди, пора задувати свічки. Так, вже ж їсти хочеться. Соли, ти чого? Але ж всі справді голодні. Торт, пиво, молоко, сигари, тост за здоров'я Едді. І тоді настає момент, коли мати починає плакати і обіймати свого другого сина Джо, якого визнали непридатним через плоскостопість. Пізніше того ж вечора Едді з Маргарит гуляють променадом. Він знає на ім'я кожного касира і продавця, і всі вони бажають йому удачі. У кількох літніх жіночок на очах сльози. Едді розуміє, що вони також мають синів, і ті сини вже на фронті. Вони з Маргарет купують цукерки-тягучки зі смаком патоки, ягід і коріневого пива. Дістають їх з маленького білого пакетика – Грайливо борючись за кожну цукерку. У залі гральних автоматів Едді надягає гіпсову рукавицю і стріла летить повз слабенько. Так собі, поганенько, влучаючи прямісінько в чемпіон. «Нічого собі, ти сильний!» – каже Маргарет. «Чемпіон!» – відказує Едді, демонструючи м'язи. Наприкінці вечора вони стоять на променаді – до стату, як побачена ними колись, у кінопара, тримаються за руки, спершись на поруччя. Неподалік на піску старий лахмітник розклав невеличке багаття з гілок і старих рушників і гріється, готуючись до сну. «Нема необхідності просити мене чекати», – раптом каже Маргарет. «Ні», – вона хитає головою. Еді посміхається. Він, урятований від необхідності запитати про те, що весь вечір не давало спокою. Відчуття таке, ніби з його серця вилетіла струна і, обвивши плечі Маргарет, притягнула, поєднавши їх двох. Як же сильно Едді її любить цієї миті. Він і не уявляв, що здатен так любити. Крапля дощу падає Едді на чоло. Потім ще одна. Він дивиться на небо, там хмариться. «Аго, чемпіони!» – каже Маргарет. Вона усміхається та раптом опускає очі. І Едді бачить на її повіках краплі. Годі сказати, це краплі дощу чи сльози. «Постарайся, би тебе не вбили, гаразд?» – промовила вона. Звільнений солдат часто розлютований, втрачені в неволі дні й ночі, тортури й приниження. Усе це вимагає жорстокої відплати, зведення рахунків. Тож, коли Мортон з повним оберемком у зброї сказав врешті спалімо це місце, усі в одну мить і без зайвих роздумів погодилися. Окрилені знову здобутою свободою солдати розбіглися з ворожою зброєю в руках. Смітті помчав до входу в шахту. Мортон з Едді до бочок з нафтою. Капітан же подався шукати транспорт. «У вас п'ять хвилин, і одразу ж повертайтеся!» – гаркнув він. «Коли розпочнеться бомбардування, нас не повинно тут бути. Усім зрозуміло? П'ять хвилин!» І цього виявилося цілком достатньо, аби знищити місце, яке майже півроку слугувало їм домом. Смітті кинув на дно шахти гранати і побіг. Едді з Мортоном підкотили дві бочки, відкрили їх, запалили свої нові вогнемети і спостерігали, як одна за одною займаються хижі. «Гори!» – крикнув Мортон. «Палай!» – вигукнув услід за ним Едді. У шахті пролунав вибух. Із входу повалив чорний дим. Смітті впоравшись зі своїм завданням, кинувся до місця зустрічі. Мортон штовхнув ногою бочку нафти, вона покотилася до хижі, і полум'я здійнялося аж до неба. Едді спостерігав за всім цим, усміхаючись, а тоді пішов далі стежкою до крайньої хижі. Вона була більшою і радше нагадувала сарай. Едді підняв вогнемет. «Нарешті кінець», – сказав він до себе. «Кінець». Стільки тижнів і місяців у лапах цих виродків, цих нелюдів з прогнилими зубами, кистлявими лицями і мертвими шершнями в ступі. Хто знає, що тепер чекає на них? Та навряд щось гірше за те, що йому вже довелося витерпіти. Еді натиснув на гашетку. Хижа в одномить зайнялася. Бамбук був сухим, Тож стіни майже обхопили жовтогарячі омахи. Вдалині Едді почув горкотіння двигуна. Це капітан, як він сподівався, знайшов транспорт для втечі. Аж раптом з небес пролунали перші звуки бомбардування. Звуки, які вони чули щоночі. Цього разу гриміло ближче. І Едді зрозумів, на чиєму боці пілоти не воювали б, а пожежу вони помітять. Можливо, їх урятують, і вже незабаром він може опинитися вдома. Едді повернувся до палаючої хижі і... «Що?» Він закліпав очима. «Що це таке?» Щось стрімко рвануло крізь пройму дверей. Едді спробував зосередитись. Жар стояв нестерпний, тож вільною рукою йому довелося прикрити очі. Напевне, він не знав, але йому здалося, ніби всередину в хижу забігла маленька постать. Аго. крикнув Едді, виступивши вперед і опустивши зброю. Аго. Дах хижі почав обвалюватися, розкидаючи навколо іскри і омахи вогню. Едді відскочив назад. Очі йому сльозилися. Може, то була всього лише тінь? «Едді, час збиратися!» Вище стежкою стояв Мортон і кликав Едді до себе, розмахуючи руками. Едді защіпило в очах. Дихати ставало все важче. Він указав пальцем на хижу і крикнув. «Здається, там хтось є!» Мортон приклав руку до вуха. «Що? Там хтось є!» Мортон похитав головою. Він не чув ані слова. Еді повернувся і цього разу вже майже точно побачив, як хтось завбільшки з дитину повзе всередині палаючої хижі. Минуло більше двох років, відколи Еді бачив когось іще, крім дорослих чоловіків. І та темна тінь раптом нагадала йому про малих кузенів на пірсі, про мініатюрну дитячу залізницю, якою він керував, про американські гірки, дітлахів на пляжі, про Маргарет та її світлину і про все те, про що він місяцями забороняв собі думати. «Аго, виходь!» – вигукнув він, кинувши долі вогнемет і підступивши ближче до хижі. «Я не стріля!» Хтось опустив йому руку на плече і потягнув назад. Едді стиснув кулаки і обернувся. Позаду стояв Мортон і кричав. «Едді, час збиратися звідси!» Едді захитав головою. «Ні, ні, чекай, здається, що тут хтось у... Нікого там нема, забираймося. Едді охопив відчай. Він повернувся до будівлі. Мортон знову схопив його за плече. Цього разу Едді розвернувся і вдарив його в груди. Мортон упав навколішки. В Едді гупало у вухах. Обличчя спотворилося від гніву. Він знову повернувся до вогню, заледве змігши привідкрити очі. «Он, дечки, що то? Скрутилося під стіною, он там!» Він ступив крок уперед, упевнений, що в нього на очах згорає живцем невинна істота. Раптом з гуркотом обвалилися рештки даху. І немов електричний пил, йому на голову посипалися бризки іскор. Тієї миті з нього виплеснулася вся війна, наче жовч. Його нудило від полону і вбивств. Нудило від крові і місива, що засихало на скронях. Нудило від бомбардувань і вогню, і від того, яка це все марнота. Тієї миті йому хотілося лише одного – щось урятувати. Чи то частинку рабоццо, чи то частинку самого себе. Врятувати хоч щось. І він, хитаючись, кинувся в палаючу руїну з божевільною впевненістю, що за кожною чорною тінню ховається жива душа. Над головою ревіли літаки. Барабанним боєм тріщали кулеметні черги. Едді рухався немов у трансі. Він переступив палаючу калюжу нафти і вогонь перекинувся на його одяг. Литкою та стегном поповзло жовте полум'я. Він здійняв руки догори і вигукнув. «Я допоможу! Виходь! Я не стріляю!» Ногу Едді пронизав гострий біль, і він довго і брудно лаючись звалився на землю. З-під коліна сочилася кров. Ревіли двигуни літаків. Небеса освітилися синюватими спалахами. Він лежав там палаючись, і стікаючи кров'ю, заплющивши очі від нестерпного жару і вперше в житті відчув, що готовий померти. А тоді хтось потягнув його назад та виваляв у грязюці, загасивши полум'я. Етті надо приголомшений кволи, аби чинити опір, бовтався, мов мішок із бобами. Вже незабаром він лежав у машині, оточений побратимами, які невпинно благали його триматися. Спина його обгоріла, коліно заніміло, в голові паморочилось, і він відчував утому просто нестерпну втому. Пригадуючи ті останні миті, капітан закивав. «Пам'ятаєш, як вибрався звідти?» «Не дуже», – відповів Едді. «На це пішло два дні. Ти то приходив до тями, то знову не притомнів. Ти втратив чимало крові». «А все ж ми вибралися», – сказав Едді. «Так», – протягнув капітан і тяжко зітхнув. «Та куля добряче тебе зачепила». І справді, кулю так і не витягли. Вона перебила кілька нервів і застрягла в нозі, розколовши вертикальну кістку. Едді зробили дві операції, але так і не вилікували його. Лікарі повідомили, що він кульгатиме, і з віком, коли деформовані кістки ослабнуть, кульгавість ставатиме помітнішою. Сказали, що зробили все можливе. Та чи справді це було так? Хто знає? Еді розумів лише, що відколи прийшов до тями в санітарній частині, його життя безповоротно змінилося. Можна було забути про біг і про танці. Та й найгіршим було те, що він з якоїсь причини став зовсім інакше ставитись до життя. Відсторонився. Все навколо видавалося дурним чи безглуздим. Війна закралася до Еді всередину, у його ногу і в його душу. На війні він багато спізнав як солдат і повернувся додому іншою людиною. «Знаєш», – вів далі капітан, – «а я ж військовий у третьому поколінні». Еді знизав плечима. «Отож, у шість років я вже вмів стріляти з пістолета. Щоранку батько перевіряв, як застелене моє ліжко, підкидаючи монету, аби вона відлетіла від рівно натягнутого простирадла». За столом я був зобов'язаний відповідати лише «Так, сер, і «Ні, сер. До того, як піти служити, я лише те і робив, що виконував накази. А потім я вже й сам почав наказувати. Одна справа – мирний час. Вистачало в мене розумників-новобранців. Проте почалася війна, і прийшли інші. Молоді хлопці, як оти. І всі вони поважали мене і ладні були виконувати будь-які мої накази. Я бачив страх у їхніх очах. Вони поводилися так, ніби я знав про війну щось цілком таємне. Гадали, я зможу вберегти їм життя. Ти ж теж так думав, хіба ні? Еді мусив визнати, що саме так він і думав. Капітан потягнувся і почухав потилицю. А я, звісно ж, не міг. Адже теж отримував накази. Але якщо я не можу зберегти ваше життя, то думалося мені, можу принаймні згуртувати вас. На великій війні завжди шукаєш хоча б щось, у що можна повірити. А коли знаходиш, то тримаєшся за це так, як солдат тримається за хрестик, коли молиться в окопі. Для мене такою річчю стало те, що я вам торочив кожного божого дня. Своїх не лишаємо. Едді кивнув. «Це було для нас дуже важливо», – сказав він. Капітан глянув йому прямо в очі. «Сподіваюся», – мовив він, а тоді потягнувся до нагрудної кишені, дістав ще одну сигарету і запалив. «Чому ви так кажете?» – запитав Едді. Капітан відмухував дим, а тоді вказав кончиком сигарети на ногу Едді. «Бо це я», – мовив він. Тебе підстрелив. Еді глянув на свою ногу, що звисала з гілки. Повернулися післяопераційні рубці. А з ними й біль. Він відчув, як його переповнило щось давно забути, чого він не відчував від моменту своєї смерті. А точніше, ще багато років до цього. Дика і всеохопна хвиля гніву, а також бажання покалічити. Очі його звузились, і він пильно глянув в очі капітана, який мовчки дивився у відповідь, ніби заздалегідь знаючи, що зараз станеться. Він випустив сигарету з рук. «Уперед!» – прошепотів він. Едді з вереском кинувся вперед, завдав удару, вони разом злетіли з дерева і, не перестаючи борюкатися, полетіли крізь гілля та ліани донизу. «Чому? Клятити виродку! Виродку! Тільки не ти! Чому?» Вони борсилися в грязюці, міцно вчепившись один в одного. Едді всівся капітанові на груди і гемселив його по обличчю. Проте крові не було. Едді схопив його за комір і щосили вдарив головою об землю. Капітан навіть оком не кліпнув. Натомість після кожного удару він перекручувався з боку на бік, даючи Едді можливість виплеснути гнів. Нарешті він схопив Едді однією рукою і перевернув його. «Тому що?» – відказав він спокійно, притиснувши груди Едді ліктем. «Ми б втратили тебе в тому вогні. Ти б там загинув. А твій час тоді ще не настав». Едді тяжко ковтнув повітря. «Мій час?» Капітан вів далі. «Тебе засліпило бажання вірватися в ту хижу, ти ледь не нокаутував Мортона, коли він намагався тебе зупинити. На втечу в нас залишалися лічені хвилини, і чорти побрали в твою силу, ніхто б не зміг тебе перебороти». Етті відчув фінальну хвилю гніву і схопив капітана за комір. Притягнув ближче. Він бачив жовті від тютюно зуби. «Моя нога!» – закричав від розпачу Едді. «Моє життя!» «Я позбавив тебе ноги», – ледь чутно мовив капітан, «щоб зберегти життя». Едді відпустив його і знесилено впав в горі лиць. Його руки боліли, у голові паморочилося. Стільки років його переслідувала та єдина мить, та єдина помилка, що змінила все його життя. У тій хижі нікого не було. Що я собі думав? Якби ж я не пішов туди. Його голос зійшов на шепіт. Чому я просто не помер? Бо ми своїх не лишаємо, пам'ятаєш? Відказав капітан. Те, що з тобою сталося, я вже бачив таке раніше. Солдат доходить до межі, коли більше не здатен воювати. Іноді це трапляється посеред ночі. Він просто викочується з намету і починає йти. Босий, напівголий, немов прямуючи додому, немов живе десь поряд за рогом. А часом таке трапляється в розпал бою. Тоді солдат кидає рушницю. В очах у нього порожньо. Для нього все скінчено. Він уже не може воювати. Такі зазвичай одразу ж отримують кулю. Тебе ж охопило перед палаючою хижою за хвилину до того, як ми мали звідти забиратися. Я не зміг дозволити тобі згоріти живцем. І вирішив, що нога загоїться. Ми тебе витягли, а вже хлопці доправили до санітарної частини. Кожен вдих і видих Етті віддавалися в грудях, наче удари молотка. Його голова була вся у грязюці й листі. Йому знадобився якийсь час, перш ніж він усвідомив останні слова капітана. «Хлопці?» – запитав Едді. «Як це хлопці?» Капітан звівся на ноги, змахнув зі штанів гілочку. «Ти мене хоч раз після того бачив?» – запитав він. «Едді не бачив». Його доправили літаком до військового шпиталю і, зрештою, через каліцтво демобілізували та відправили додому в Америку. Через кілька місяців до нього дійшла чутка, що капітан не вижив. Проте Едді вирішив, що це сталося в бою, коли того перевели в інший підрозділ. Згодом прийшов лист із медаллю всередині, який Едді відклав подалі, навіть не розпечатавши. Перші місяці після війни були похмурими і сповненими тяжких думок. Еді забув більшість деталей і не мав жодного бажання їх пригадувати. З часом він змінив свою поштову адресу. «Як я тобі й казав, – мовив капітан, – правець, шовта лихоманка, усі ті уколи – це лише намарне згайований час». Він кивнув кудись за спину Еді, і Еді повернувся глянути, у чому там справа. І раптом він побачив не безплідні пагорби, а ніч їхньої втечі, з туманним місяцем у небі, літаками над головою і палаючими хижами. Капітан кермував машиною, в якій сиділи Смітті, Мортон та Едді. Едді розтягнувся на задньому сидінні, опечений, поранений, напівпритомний, а Мортон накладав йому над коліном турнікет. Звуки обстрілу все блищали. Кожні декілька секунд чорні небеса спалахували, ніби на мить сонце вмикалося, а тоді вимикалося знову. Вже на вершині пагорба машину занесло, а тоді вона зупинилася. Попереду були ворота. Саморобні, з дерева та дроту. Але об'їхати їх було годі, поза як з обох боків схил обривався. Капітан схопив рушницю і вискочив з машини. Збив замок і відчинив ворота. Жестому указав Мортону на кермо, тоді на очі, даючи зрозуміти, що піде перевірити путівець, що звивався попереду в заростях дерев. Він побіг ярдів на п'ятдесят уперед. Так швидко, як тільки можна було бігти босоніж. Шлях був чистий. Капітан помахав своїм хлопцям. Над головою загудів літак, і він підвів очі глянути свій чи ворожий. Саме в ту мить, коли він дивився в небо, під його правою ногою щось клацнуло. Міна вибухнула миттєво, не би вивергнути з надр землі полум'я. Капітана підкинуло в повітря футів на двадцять і розірвало на шматки. Охоплена вогнем грудомаха кісток та хрящів і сотні обвуглених шматочків плоті, деякі з поміж яких підлетіли над тванистою землею, і опустилися на гілля баньянів. Урок другий. Ох Ісусе. вимовив Етті, заплющивши очі й закинувши голову назад. Боже ти мій, Боже ти мій. Сер, я ж і гадки не мав. Яке жахіття, який кошмар. Капітан кивнув і відвів погляд. Пагорби повернулися до свого безживного стану з кістяком тварини, зламаним возом і обвугленими руїнами сільця. Едді зрозумів, що це місце капітанового поховання. Ні тобі похорону, ні тобі труни, лишень пошматований скелет і багниста земля. – І ви чекали мене увесь цей час? – прошепотів Едді. «Час – Час? – відповів капітан. – Це не зовсім те, що ти думаєш. Він сів поруч з Едді. «Смерть? Це ще не кінець. Нам так лише здається. Але насправді те, що відбувається на землі, є лише початком». Едді здавався розгубленим. «Гадаю, це як у Біблії, коли йдеться про Адаму Єву», – мовив капітан. «Пам'ятаєш першу ніч Адама на землі, коли він укладається спати і гадає, що це кінець? Пригадуєш?» Він не знає, що таке сон. Його очі заплющуються, і він гадає, що покидає цей світ. Адже так? От тільки він його не покидає. Він прокидається наступного ранку. І перед ним відкривається абсолютно новий світ. Втім, і це ще не все. Тепер у нього є вчорашній день. Капітан усміхнувся. Та ось, солдати, здається мені, що саме це тут з нами відбувається. На небесах ми отримуємо змогу зрозуміти своє минуле. Він дістав пачку сигарет і постукав по ній пальцем. Вловлюєш про що я? Бо тлумач з мене нікудишній. Едді пильно дивився на капітана. Він завжди вважав того значно старшим за нього, проте тепер, коли обличчя капітана майже очистилося від сажі. Едді помітив лише кілька дрібних зморщок і чорний густий чуб. Мабуть, йому ледь за тридцять. «Ви тут відколи померли?» – мовив Едді. «Але ж це вдвічі більше, ніж ви встигли прожити!» Капітан кивнув. «Я чекав на тебе!» Едді опустив очі. «І блакитний чоловік так казав!» «Ну, бо він теж чекав!» Він був частиною твого життя, частиною того, для чого ти жив і як ти жив, частиною історії, яку ти мав дізнатися. Але тепер, коли він тобі її розповів, то полишив це місце, і мене теж тут скоро не буде. Отже, слухай, я розповім про те, що ти повинен від мене почути. Еді відчув, як його спина випрямилася Жертва заговорив далі капітан. Ти пожертвував. Я пожертвував. Ми всі жертвуємо. Але твоя жертва викликала в тебе злість. Ти не міг змиритися із втратою. Ти так і не зрозумів, що жертви – це частина життя. Так і повинно бути. Про них не варто шкодувати, їх треба прагнути. Маленькі жертви, великі жертви. Мати працює, аби син міг навчитися. Донька переїздить додому, аби доглядати хворого батька. Людина йде на війну. Капітан змовк на мить і поглянув на вкрите сірими хмарами небо. Знаєш, рабоццо помер немарно. Він пожертвував собою заради нашої країни, і його родина це розуміла. Його молодший брат став чудовим солдатом і хорошою людиною, бо надихнувся рабоццо. І я теж не помер марно. Тієї ночі ми всі могли наїхати на міну, і загинули б усі четверо. Еді похитав головою. Але ви, його голос затих. Саме ви втратили життя. Капітан смукнув язиком. У тім то й річ. Інколи, жертвуючи чимось цінним, насправді ти його не втрачаєш, а лишень передаєш іншому. Капітан підійшов до символічної могили – гвинтівки з каскою на багнеті і армійськими жетонами, що все ще стерчала із землі. Він узяв однією рукою каскою жетони, а іншою висмокнув гвинтівку з грязюки і метнув її, наче спис. Вона ніде не приземлилася, просто злетіла в небо і зникла. Так вона і зникла. Капітан обернувся. Визнаю, я в тебе вистрілив, сказав він, і дещо ти втратив. Але дещо здобув, просто ти цього ще не знаєш. Я теж дещо здобув. Що? Я дотримав слово, не покинув тебе. Він простягнув відкриту долоню. Пробачиш мені свою поранену ногу? На мить Едді замислився. Він згадав той сповнений гіркотий час після поранення, всю ту злість через те, з чим він змушений був прощатися. А тоді він помислив про те, що втратив капітан, і йому стало соромно. Він простягнув руку. Капітан міцно її потиснув. Саме на це я й чекав. Зненацька з баньяна відпало товсте гілля ліан і з шепінням розчинилося в землі. Тієї ж миті на дереві з'явилися нові молоді пагінці, вкриті густим шкірястим листям, і мішечками інжиру. Капітан зиркнув нагору, ніби цього й чекав. Після цього долонями витер рештки сажі з обличчя. Капітане, звернувся Едді, так? Чому тут? Можна ж було чекати де завгодно, правильно? Так мені пояснював блакитний чоловік, то чому себе тут? Капітан усміхнувся, бо я загинув у бою. Мене вбили серед цих пагорбів. Я покинув світ, не знаючи майже нічого, крім війни. Розмови про війну, воєнні плани, сім'я військового. Я мріяв побачити, яким був світ без війни. До того, як ми почали вбивати один одного. Едді озирнувся навколо. Але ж це і є війна. Для тебе. Проте ми дивимося по-різному, мовив капітан. Я бачу зовсім не те, що бачиш ти. Він підняв руку і тліючий пейзаж змінився. Руїни почали танути. Дерева потягнулися вгору, обрастаючи пишним листям, а багниста земля почала вкриватися буйною зеленою травою. Немов завіса розверзлися важкі хмари, і за ними винирнуло темно-блакитне небо. На верхівки дерев опустився легенький білий серпанок, а над горизонтом зависло персикове сонце, відзеркалюючись у блискотливому океані, що тепер оточував острів. Чиста, незіпсована, незаймана краса. І глянув на свого колишнього командира, чиє обличчя стало чистеньким, а форма – відпрасованою. «Ось», – мовив капітан, здійнявши руки, – «що я бачу». Якийсь час він стояв, пускаючи в себе побачене. «До речі, я більше не курю, то теж тобі привиділося». Капітан риготнув. «На що мені курити на небесах?» Він поволі покрокував геть. «Стривайте!» – крикнув Еді. «Я повинен у вас дещо спитати!» «Моя смерть! На пірсі! Я врятував ту дівчинку!» «Я відчував її руки у своїх, проте більше нічого не пригадую!» Капітан обернувся, і від замішання слова застрягли в Еді в горлі. Він пригадав, якою страшною смертю помер капітан і засоромився власних слів. «Я лиш хочу знати ось і все», – пробурмотів він. Капітан почухав потилицю і співчутливо глянув на Едді. «Я не можу тобі сказати, солдати». Едді опустив голову. «Але зможе хтось інший». Він кинув каску і жетони. «Це твоє». Едді глянув униз. У внутрішній кишенці каски лежала зім'ята світлина жінки, від якої в нього знову тьохнуло серце. Коли він підвів очі, капітана вже не було. Понеділок, 7:30 ранку. Наступного дня після нещасного випадку Домінгес прийшов до майстерні рано, навіть не купивши звичайного бублика та газованки на сніданок. Парк зачинили, та він усе одно прийшов. Відкрив воду в умивальнику і підставив руки під струмінь, плануючи почистити кілька запчастин. Проте одразу ж перекрив воду, відмовившись від цієї ідеї. В майстерні стало ще тихіше, ніж було хвилино тому. Як справи? Біля дверей стояв Віллі. На ньому були зелена майка та бахматі джинси. В руці він тримав газету. Воднівся написаний великими літерами заголовок. «Трагедія в парку розваг». «Не спалося», – відповів Домінгес. «Так». Віллі впав на металевий табурет. «Мені теж». Він крутнувся впівоберта, оберта, не відводячи очей від газети. «Як гадаєш, коли нас знову відкриють?» Домінгес знизав плечима. «Це треба питати в поліції». Якийсь час вони просто сиділи мовчки, і, не мов би, змовившись, по черзі змінювали пози. Домінго зітхнув. Вілі поліз до кишені сорочки, шукаючи жуйку. Був понеділок. Ранок. Вони чекали, коли прийде старий і почнеться робочий день. Третя людина, яку Едді зустрічає на небесах. Раптовий порив вітру підхопив Едді, і він завертівся, мов кишеньковий годинник, на ланцюжку. Спалах диму поглинув його тіло, зануривши у стрімкий потік кольорів. Небо здавалося все ближчим і ближчим. Едді відчув, як повітря ніжною ковдрою торкається його шкіри, а тоді зненацька небо віддалилося і спалахнуло нефритовою зеленню. З'явилися зорі, мільйони зірок немов би хтось розпорошив сіль по зеленуватому небесному склепінню. Едді кліпнув очима. І ось він уже у горах, у найдивовижніших з гір, хребет яких тягнувся аж за небокрай укритими снігом вершинами, зазобреними скелями і пурпуровими схилами. У прогалині поміж двох гребенів ховалося велике чорне озеро. У його водах яскравим сяйвом відзеркалювався місяць. Трохи подаль Еді помітив блискотливий вогник, який ритмічно кожні декілька секунд змінював колір. Він зробив крок у тому напрямку і зрозумів, що пинився по коліно в снігу. Підняв ногу і добряче потрусив. З неба тихо падали сніжинки, виграючи золотим сяйвом. На дотик вони не були ні холодні, ні вологі. «І де ж я тепер?» – подумав Едді. Він знову взявся оцінювати стан свого тіла. Обмацав плечі, груди, живіт. М'язи рук усе ще були міцні, а от тіло стало м'якшим та млявішим. Завагавшись, зрештою він стиснув ліве коліно. І скривився, відчувши, як пульсує біль. Едді сподівався, що після зустрічі з капітатом рана зникне. Натомість, здавалося, він знову стає тим, ким був за життя – з рубцями, жиром і всім іншим. Нащо небесам змушувати людину знову переживати свій розпад? Він пішов вузьким хребтом до мерехтливих вогників. Від цього застиглого і мовчазного пейзажу перехоплювало дух. «Оце вже більше схоже на небеса», – подумав Едді. На мить він замислився, чи не завершив він свій шлях. А якщо капітан помилився, і попереду ніхто вже на нього не чекає? Пройшовши по снігу, Едді оминув виступ скелі і опинився на великій галявині, на якій і миготіли вогні. Він знову закліпав очима, цього разу не в змозі повірити в побачене. Посеред засніженого поля стояла обшита листами нейржавної сталі будівля з червоним циліндричним дахом, схожа за формою на вантажний вагон. Над входом блимала вивіска. Їдальня. Забігайлівка. Еді провів у таких закладах немало часу. Усі вони мали однаковий вигляд. Кабінки з високими стінками. Блискучі стільці і ряд віконець уздовж фасаду, в яких, якщо дивитися з вулиці, відвідувачі нагадували пасажирів у залізничному вагоні. В крізь ці віконця Еді міг тепер роздивитися людей, що розмовляли і жестикулювали всередині. Він піднявся вкритими снігом сходами до подвійних дверей і зазирнув усередину. Праворуч сиділа літня пара і смакувала пирогом, не звертаючи на нього уваги. Решта відвідувачів умостилися на високих стільцях за мармуровою стійкою або ж у кабінках, повісивши пальта на гачки. Здавалося, там зібралися люди з різних десятиліть. Еді бачив жінку у сукні 30-х років з високим коміром і патлатого юнака з модним у 60-х татуюванням символу миру на руці. Багато хто з клієнтів мав фізичні вади. Без руки хлопчина у форменій сорочці. Дівчина підліткового віку з глибоким порізом через усе обличчя. Ніхто й оком не змигнув, коли Едді злегка постукав у вікно. Він побачив кухарів у білих паперових ковпаках. Тарілки зі стравами, що парували на стійці для подачі. Стравами найсоковитіших барв. Насичено червоними соусами, жовтими масляними кремами. Його погляд дійшов до останньої кабінки в кутку праворуч Едді завмер Він побачив те, чого просто не могло бути Ні, почув Едді власний шепіт Він відвернувся, глибоко вдихнув Серце виривалося з грудей Розвернувся, глянув ще раз І що сили в кулаками по шибці. «Ні! – волав Едді. Ні, ні!» Він доти бив по тій шипці, аж доки вона нарешті не розбилася. «Ні! – Едді все кричав і кричав, доки в його горлі не сформувалося те єдине слово, що він його не вимовляв десятки років. Тоді він його викрикнув. Так голосно, що аж заголо у скронях». Але чоловік у тій кабінці так і сидів, схилившись. Одна рука на столі, в іншій сигара. Він наче нічого не чув і не підводив очей, скільки б разів Едді не гукав. Тату, тату, тату! Сьогодні день народження Едді. У темному стерильному коридорі ветеранського шпиталю мати Едді відкриває коробку з тортом і розставляє свічки, ділячи порівну: 12 з одного боку, 12 з іншого. Решта: батько Джо, Маргарет, Мікішей зібралися навколо і спостерігають. У кого є сирники? пошепки питає вона. Усі порпаються в кишенях. Мікі дістає з куртки пачку сірників, випадково впустивши на підлогу дві сигарети. Мати Едді запалює свічки. В кінці коридору гуркотить ліфт. З нього виїжджає візочок. «Ну що ж, хотімо», – каже мати Едді. Усі разом прямують коридором. На торті тихо гойдаються маленькі вогники. І ось вони заходять до палати Едді, пошепки наспівуючи. «З днем народження тебе! З днем народження!» Солдат на сусідському ліжку прокидається і кричить. «Якого піса?» Приходить до тями, розуміє, де він, і падає з пантеличини на ліжко. «Пісню перервали!» Ніхто не береться доспівувати І лише самотньо тремтить голос матері Едді «З днем народження, люби, Едді!» І тоді швиденько додає «З днем народження тебе!» Едді підводиться спершись ліктями в подушку Опіки забинтовані, нога в гіпсі Біля ліжка пара милець. Він дивиться на ці обличчя і відчуває нестерпне бажання втекти якнайдалі. Джо прокашлюється. «Ну, ти той маєш добрий вигляд». Усі швиденько погоджуються. «Добрий, так, дуже добрий». «Мама принесла торт», – шепоче Маргарет. Мати Едді виходить уперед, ніби настала її черга. Розтягай коробку. Едді бурмоче. «Дякую, мам». Вона озирається. «Так, куди нам це поставити?» Міккі хапає стілець. Джо прибирає зі столика. Маргарет відставляє милиці Едді. І лише батько стоїть каменем, незважаючи на метушню. Оперся об стіну. Куртка перекинута через руку і не зводить очей з ноги Едді загіпсованою від стегна до самої щиколотки. Едді ловить його погляд. Батько опускає очі і проводить пальцями по підвіконню. Едді намагається напружити кожен м'яз свого тіла і з силою волі загнати назад сльози, що ось-ось виступлять на очах. Не буває дітей, яким би не нашкодили батьки. Нічого з цим не вдієш. На дитині, немов на чистому склі лишаються сліди кожного, хто до неї торкався, інколи це брудні плями, інколи тріщини, а інколи розбиті вщен дитинства, з яких нічого вже не склеєш. Першою шкодою, завданою батьком Еді, стало недбальство. Коли Едді був немовлям, батько майже не брав його на руки, а коли хлопець трохи підрослішав, то хапав за руку, але не з любов'ю, а радше роздратовано. Мати ставилася до хлопчика з ніжністю. Батька ж цікавила тільки дисципліна. По суботах батько брав Едді з собою на пірс. Едді виходив з дому, малюючи в уяві каруселі та кулі цукрової вати. Але десь за годину батько знаходив знайоме обличчя і казав. «Чуєш? Приглянь за малим». І допоки батько повертався, зазвичай пізно ввечері, часто на підпитку. Едді лишався під наглядом якогось акробата або дресирувальника. І попри все, все своє променадне дитинство Еті провів в очікуванні батькової уваги, сидячи на горошках чи вмостившись на впочіпки у своїх коротеньких шортиках на ящику з інструментами в майстерні. Часто він просив «Я допоможу, я допоможу!» Проте єдине, що батько довіряв йому – повзати зранку під чортовим колесом у пошуках монет, які могли випасти з кишень вчорашніх відвідувачів. Принаймні чотири вечори на тиждень батько грав у карти. На столі були гроші, сигарети, пляшки і... правила. Для Едді правило існувало лише одне – не заважати. Якось він спробував встати біля батька і зазирнув у його карти – але старий поклав сигару і, гаркнувши, уперіщив Едді Ляпаса. «Не дихай на мене!» – викрикнув він. Едді розплакався, і мати пригорнула його до себе, люто поглянувши на чоловіка. Більше Едді так близько не підходив. А бували вечори, коли в картах батькові не щастило, коли все було випито, а мати вже спала. Тоді він виплескував гнів у дитячій кімнаті. Хапав копічані іграшки і шпурляв у стіну. Потім він наказував синам лягати на матраці обличчям вниз. Витягав ремінь і шмагав їх по сідницях, волаючи, що вони марнують його гроші на непотріб. Еді молився, аби прокинулася мати. Проте навіть якщо вона прокидалася, батько попереджав її, щоби вона не пхалася куди не слід. І ще болючіше було бачити, як вона геть безпомічна стоїть у коридорі і стискає свій халат. Руки, що тоді лишили сліди на склі дитинства Едді, були жорстокі, мозолисті і почервоніли від злості. Все дитинство його били, лупцювали і шмагали ременем. Після нехтування це було другою завданою йому шкодою. Шкода завдана насильством. І навіть за звуком кроків з коридору Едді розумів, як сильно йому сьогодні дістанеться. Та попри все, і незважаючи на все це, глибоко всередині Едді обожнював свого старого. Бо син завжди обожнює батька, яким би поганим той не був. Так народжується їхня відданість. Перш ніж присвятити себе Богові чи жінці, хлопець присвячує себе батькові – Хай ця відданість навіть безглузда і не підвладна будь-якій логіці. Але інколи, ніби щоб не дати згаснути ледь тліючим жаринкам, батько Едді розводив байдужість краплинами гордості. На бейсбольному майданчику школи на 14-й авеню він стояв за огорожею, спостерігаючи за грою Едді. Варто було Едді вибити м'яч на дальнє поле, як батько схвально кивав і, помітивши це, Едді стрімголов нісся базами. А бувало, коли Едді приходив додому після бійки, батько помічав збиті кулаки чи кров на губі. «Що з тим хлопцем? Він як?» – питав він. Едді ж відповідав, що добре йому наваляв, на що батько також схвально кивав. Коли Едді напав на хлопців, які діставали брата, Мати прозивала їх бандюками. Джо присоромлено ховався у кімнаті, а батько казав. «Не заважай! Ти сильніший! Оберігай брата! Дивись, щоб ніхто його не кривдив!» Перейшовши у старші класи, Еді, наслідуючи батька, вставав до світанку і працював у парку до пізнього вечора. Спочатку він займався найпростішими атракціонами, потихеньку гальмуючи вагончики. З часом перейшов до майстерні, де батько часто його перевіряв Дасть зламане кермо. Відремонтуй. Поклади ржаву решітку і наждачку. Почисть. І, щоразу виконавши завдання, Еді повертав відремонтовану деталь зі словом Полагодив. Вечорами сім'я збиралася за обіднім столом. Пухка і спітніла мати колотилася біля плити, а з голови до ніг пропахлий океаном брат без безупину базікав. Джо став вправним плавцем і влітку працював у басейні пір Розповідав про тих, кого там бачив, про їхні купальні костюми і про їхні гроші. Батька це не вражало. Одного разу Едді випадково підслухав, як він говорить з матір'ю про Джо. «Цей крім води, на що не годиться», – казав він. А втім, Едді заздрив тому, який вигляд брат має вечорами – Весь такий засмаглий і чистий. В Едді як і в його батька. Під нігтями чорнів бруд, і він, сидячи за обіднім столом, намагався виколупувати його нігтем великого пальця. Якось він помітив, як за цим стежить батько. Старий усміхався. "Видно, що ти добряче погорбатився за день", мовив він і перш ніж узяти келих пива, продемонстрував синові свої брудні нігті. На той час, уже будучи дебелим підлітком, Едді лише кивнув у відповідь, сам не відуючи, що започаткував обряд жестів і знаків, де зайві якісь слова чи фізичні прояви любові. Усе слід було тримати всередині. Достатньо розуміти і крапка. Відмова від любові. Шкоди завдано. А якось уночі взагалі перестали спілкуватися. Це було вже після війни, коли Еді виписали зі шпиталю, зняли гіпс з ноги, і він повернувся додому на Бічвуд-Авеню. Батько випивав у барі неподалік і повернувся додому посеред ночі. Еді спав на дивані. Темінь війни змінила його назавжди. Він рідко виходив з дому. Майже ні з ким не говорив, навіть з Маргарет. Годинами сидів біля кухонного вікна, спостерігаючи за каруселлю і потираючи хворе коліно. Мати шепотіла, що йому просто потрібен час. Проте стурбованість батька росла з кожним днем. Він не розумів, що таке депресія. Для нього це було лише проявом слабкості. «Вставай!» – закричав він, плутаючись язиком. «І знайди роботу!» Едді лише засовався. Батько знову заволав. Вставай, знайди роботу. Старий ледь тримався на ногах, але підійшов до Едді й штурхнув його. Вставай, знайди роботу, вставай, знайди роботу. Вставай і знайди роботу. Едді припіднявся на ліктях. Вставай, знайди роботу, вставай. Та годі вже. заволав Едді і вскочив, ігноруючи пекучий біль у коліні. Він глянув батькові в очі, обличчя до обличчя. Від батька несло пригаром і смородом сигарет. Старий глянув на ногу Едді, загарчав низьким голосом. Бачиш, тобі не так уже й болить. Він замахнувся, щоб завдати удару, проте Едді інстинктивно хитнувся вбік і перехопив батькову руку. У старого очі на лоба полізли. Вперше Едді не дав себе скривдити. Вперше зробив щось, окрім як покірно приймати побої, наче заслуговував їх. Батько глянув на свій стиснутий кулак, що так і не досяг цілі. Його ніздрі роздулися, зуби заскриготіли, він похитнувся назад і висмикнув руку. Відтак витріщився на Еді очима людини, що проводжає зі станції потяг. Більше він зі своїм сином не розмовляв. Таким був. Останній відбиток на склі Едді – мовчання. Воно переслідувало їх решту життя. Батько мовчав, коли Едді переїхав на власну квартиру. Мовчав, коли Едді влаштувався таксистом. Мовчав на його весіллі. Мовчав, коли Едді приїздив навідати матір. Вона просила, благала, молила поступитися. Проте старий, стиснувши зуби, відповідав лише одним. Тим самим, що й іншим які зверталися з таким проханням. Хлопець підняв на мене руку. І на цьому розмова завершувалася. Не буває дітей, яким би не шкодили батьки. Так уже склалося життя. Нехтування, насилля, мовчання. І тепер знаде за межою смерті Еді наткнувся на стіну з нержавіючої сталі і впав у снігову кучугуру. Знову вжалений відмовою людини, чиєї любові, хай навіть абсолютно непояснимо, досі жадав. Любові того, хто знет ховав ним навіть на небесах. Його батька. Шкоди завдано. Не серця, мовив жіночий голос, він тебе не чує. Едді різко підвів голову. Перед ним посеред снігу стояла літня пані. Сухорляве обличчя, обвислі щоки, рожева помада і туго зібраний у хвостик сиве волосся. Таке рідке, що подекуди крізь нього виднілася шкіра голови. Через окуляри в металевій оправі на нього дивилися зіщулені блакитні очі. Еті її не пригадував. Такий одяг у його часі вже не носили. Сукня з шовку та шифону зі схожим на дитячий нагрудником і обшитим бісером-корсажем, а під шиєю – оксамитовий бант. Спідницю, яка збоку трималася на гачках та застіпках, прикрашала пряжка зі штучного діаманта. Пані стояла у витонченій позі, тримаючи двома руками парасольку від сонця. Еді подумала, що вона колись була багатою. «Була, та не завжди». Усміхнувшись, відповіла вона, немов прочитавши його думки. Зростала я, як і ти, на задвірках міста, а коли мені виповнилось 14, мусила покинути школу. Пішла працювати, як і мої сестри. Ми віддавали сім'ї кожну зароблену копійку. "Еть" її перервав, "угоді з нього тих історій. Чому батько мене не чує?" рішуче запитав він. Пані усміхнулася. «Бо його дух, цілий та неушкоджений, є частиною моєї вічності. Самого його тут насправді немає, на відміну від тебе. Чому мій батько цілий та неушкоджений для вас? Ходімо», – мовила вона після недовгої паузи. Раптом вони опинилися біля підніжжя гори. Вогник із Забігайлівки видавався тепер лише далекою плямою, зіркою, що впала з неба в ощелину. «Красиво чи не так?» – мовила літня пані. Едді глянув на неї. Йому раптом здалося, що він уже десь бачив її на світлині. «Ви моя третя?» «Схоже на те», – відповіла вона. Едді почухав потилицю. «Ким була ця жінка?» При зустрічі з блакитним чоловіком чи капітаном він, принаймні, міг пригадати їх зі свого минулого. Але чому незнайомка? Чому зараз? Колись він сподівався, що в потой біччі на нього чекають близькі люди, які пішли із життя раніше. Він часто бував на похоронах. До блиску натирав парадні червики, довго шукав капелюх а тоді стояв на кладовищі з одним і тим же питанням у голові. Чому їх більше немає, а я ще досі тут? Його мати, тітки й дядьки, друзяка Ноель, Маргарет. Настане день, говорив священник, і всі ми зустрінемось у Царстві Небесному. Але якщо це Небеса, то де ж усі вони? Едді пильно глянув на літню незнайомку. І відчув себе неймовірно самотнім. Можна мені подивитися на землю? Вона заперечно захитала головою. Можна поговорити з Богом? Це ти можеш робити завжди. Перш ніж продовжити розпити, він якусь мить повагався. Можна повернутися? Вона скоса зиркнула на нього. Повернутися? Ну так, назад, мовив Едді. До свого життя. У той останній день. Можна це якось повернути? Я можу пообіцяти гарно поводитись. Чи ходити до церкви щодня? Можна зробити хоч щось? Навіщо? Спитала вона з глибоким здивуванням. Навіщо? Перепитав Едді. Він схопив жменю снігу, такого ж не холодного для голої руки, як і невологого. Навіщо? Бо я нічого не розумію, бо я не почуваюся якимось янголом, якщо таким був задум. Бо я взагалі нічого не можу допетрити. Я навіть не можу пригадати власну смерть. Я не пам'ятаю, що саме тоді сталося. Пам'ятаю лише дві долоньки тієї дівчинки, яку я намагався врятувати, розумієте? Я витягував її звідти і, певно, вхопив за руки, а тоді я... Він знизав плечима. «Помер – Помер? – спитала пані, посміхнувшись. – Відправитися на той світ? Зустрітися з творцем? – Помер, – вимовив він, видихнувши. – Більше я нічого не пам'ятаю. А тоді ви і решта, і все оце. Хіба після смерті нас не має чекати вічний спокій? – Ти знайдеш спокій, – мовила вона, – коли примирися із самим собою. Ні, відповів Едді, хитаючи головою, неправда. Йому захотілося розповісти їй про сум'яття, яке після війни він відчував кожного божого дня. Про нічні кошмари, про те, як з жодного приводу не міг відчути радості. Про часи, коли самотньо блукав доками і дивився, як великими сітями витягують рибу. Збентежений, бо в тих безпомічних істотах схоплених у пастці без шансу на порятунок, бачив себе. Та він і цього не сказав, натомість мовив. «Без образ, пані, проте я вас навіть не знаю». «Зате я знаю тебе». Едді зітхнув. «Та невже, і звідки ж?» «Що ж», – відповіла вона, – «якщо маєш хвильку». І вона сіла, хоча не було на що сідати. Вона просто спиралася на повітря, по-жіночому схрестивши ноги та випрямивши спину. Довга спідниця акуратно складалася навколо неї. Подуй вітерець, і Едді ловив ледь чутний аромат її парфумів. Як я вже згадувала, колись я була простою дівчиною. Подавала їжу в забігайлівці морський коник. Поруч з океаном, де ти виріс. Не пригадуєш його? Вона кивнула в бік забігайлівки, і раптом до Едді йшло. «Ну, звісно. Те місце. Він частенько снідав там. Його ще називали «Жирна ложка» і знесли багато років тому. «Ви, – спитав Едді ледь стримуючи сміх, – працювали офіціанткою в морському конику?» «А вже ж! – гордовита відказала вона». Подавала працівникам доку кави, а прибережним рибалкам – крабові котлети і бекон. Знаєш, я тоді була неабияка красуня, і багатьом женихам відмовила. Сестри мене сварили. «Ти бач, яка ще й перебирає», – казали вони. «Знайди собі чоловіка, поки не пізно». Якось уранці в забігайлівку зайшов найелегантніший джентльмен з усіх, що мені доводилося бачити – на ньому був костюм у тонку смужку, а на голові – котелок. Темне волосся акуратно підстрижене, а з-під вусів не зникала усмішка. Я подала замовлення, і він кивнув. Я намагалася не зиркати на нього зайвий раз. Варто було джентльменові заговорити з колегою, як почувся його дзвінкий і впевнений сміх. Двічі я ловила на собі його погляд. Розрахувавшись, він сказав, що його звуть Еміль, а тоді спитав мій номер телефону. І тієї ж миті я зрозуміла, що сестрам більше не доведеться гнати мене заміж. Від його залицянь я хмиліла. Еміль був чоловіком заможним. Він водив мене туди, де я з родини бувала, купував мені одяг, про який я і не мріяла. Платив за страви, яких я ніколи не куштувала у своєму бідовому злиденному житті. Еміль швидко розбагатів, вчасно вклавшись у дерево та сталь. Він любив витрачати гроші, як і ризикувати за першої ліпшої нагоди. Варто було зародитись якісь ідеї, і годі було його стримати. Гадаю, саме тому й і привабила така бідачка, як я. Еміль терпіти не міг людей, що народилися багатими – і отримував насолоду від того, що вершки суспільства вважали ницим і недостойним. Одним із таких захоплень були прогулянки прибережними парками розваг. Еміль обожнював атракціони, солону їжу, циган, ворожок, пірнальниць. І ми обоє любили море. Якось, коли ми сиділи на піску і приплив лагідно підкочувався до наших ніг, він попросив моєї руки і серця. Я була на сьомому небі від щастя і, не роздумуючи, погодилася. Раптом ми почули, як у воді граються діти. І, як завжди, Еміль уже не міг стримати фантазії. Він заприсягся, що збудує для мене парк атракціонів, щоб закарбувати цю мить і щоб ми залишилися навіки молодими. Літня пані всміхнулася. І Еміль стримав обіцянку. Через кілька років він уклав угоду із залізничною компанією, яка шукала можливість збільшити пасажиропотік на вихідних. Так більшість парків розваг і з'явилися. Ти знав про це? Еді кивнув. Він знав, хоча більшість людей не знали. Усім здавалося, ніби парки розваг побудовані ельфами з карамельних паличок. Насправді ж такі парки були лише гарним бізнес-рішенням для залізничних компаній, їх будували на кінцевих станціях, щоб у пасажирів був привід кататися на поїзді у вихідні. Знаєте, де я працюю?» – часто питав Едді. «На кінцевій станції, ось де». «Еміль», – продовжила літня пані, – побудував чарівний величезний пірс із дерева й сталі, якими вже володів. А тоді почали з'являтися найчудесніші атракціони – гонки, човники, крихітна залізниця. Карусель привезли примісінько з Франції, а чортове колесо – з однієї з міжнародних виставок у Німеччині. Там височили вежі й шпилі, і полагкотіли тисячі білих вогників, таких яскравих, що парк було видно з палуби корабля в океані. Еміль найняв сотні працівників – міських, сезонних, іноземних. Привіз тварин, акробатів і клоунів. А на сам кінець побудував вхід. І той вхід був справді грандіозним. Всі так казали. Коли його закінчили, Еміль зв'язав мені очі і привів туди. Коли він зняв пов'язку, я не могла повірити очам. Літня пані відступила крок назад і здивована на нього поглянула. немов аж засмутившись. «Вхід!» – мовила вона. «Не пригадуєш?» Ти ніколи не замислювався, звідки походить назва місця, де ти працював? Де працював твій батько? Рукою в білій рукавиці вона легенько торкнулася своїх грудей. А тоді відклонилася, ніби офіційно відрекомендуючись. Мене, мовила вона, звуть Рубі. Сьогодні день народження Едді. Йому 33 він різко прокидається, хопаючи ротом повітря. Густе чорне волосся липке від поту. Він кліпає очима в темряві, відчайдушно намагаючись зосередити погляд на руці, на кісточках пальців, хоча б на чомусь, аби впевнитись, що він тут. У квартирі над пекарнею, а не там на війні, у палаючому селищі. Той сон? Невже він снитиметься вічно? На годиннику майже четверта ранку. Уже немає сенсу намагатися заснути. Він чекає, доки заспокоїться дихання, а тоді поволі перекочується до краю ліжка, намагаючись не розбудити дружину. Уже за звичкою він спочатку ставить на підлогу праву ногу, щоб не ступати на неминуче заніміло ліву. Кожен ранок Еді починається однаково. Один рівний крок і один кульгавий. У ванні він вдивляється у свої почервонілі очі і плескає на обличчя водою. Сон завжди один і той самий. Едді блукає посеред пожежі на Філіппінах у свою останню ніч на війні. Хижі в селищі поглинуті вогнем, і без кінця лунає високий пронизливий крик. Щось невидиме вдаряється йому в ноги, і він намагається влучити по ньому рукою. Але промахується. Намагається влучити знову і знову поромахується. Полум'я все розгортається, ревемо в двигун, як раптом з'являється смітті. Гукає до Еді, кричить. «Гайда, тікаємо звідсиля. Еді намагається відповісти, та коли відкриває рота, з горла виривається лише пронизливий крик. А тоді щось хапає його за ноги і тягне під багнисту землю. В тієї митті Едді прокидається. Спітнілий, захеканий, кожного разу одне й те саме. Та найгірше – це не безсоння, а темрява, яка обвиває щораз після сну. Сіра пелина, що затьмарює день. Навіть у хвилини щастя Еді почувається немов за шаром льоду, крізь який пробивається лише бліда тінь життя. Він тихенько вдягається і спускається сходами – Таксі стоїть за рогом, на звичному місці. Едді потирає лобове скло від вологи. Він ніколи не розповідає Маргарет про темряву. Вона куйовдить йому волосі і питає, що трапилось, а він відповідає. Та все гаразд, просто втомився. І на цьому розмова закінчується. Як пояснити Маргарет цю журбу, коли вона намагається зробити його щасливим? Правда, втім що він і собі не спроможний їй пояснити. Знає лише, що колись на життєвому шляху постала стіна, що через неї він із часом махнув на все рукою. На своє бажання вивчитись на інженера, на мрію подорожувати. Він змирився. І так все й лишилося. Увечері Еті повертається з роботи і паркує таксі за рогом. Поволі підіймається сходами. З його квартири лунає музика. Знайома пісня. Ти мусив мене полюбити тебе, а я не хотіла, я так не хотіла. Він відчиняє двері, бачить на столі торт і прив'язаний червоною стрічкою маленький білий пакунок. "Любий", гукає Маргарет зі спальні. "Це ти?" Він бере білий пакунок. Цукерки, тягучки, спірса. З днем народження. З'являється Маргарит, наспівуючи своїм тихим, ніжним голосом. Вона неймовірно гарна. У сукні з квітковим візерунком, яку так любить Едді. На губах помада, на голові шикарна зачіска. Едді перехоплює подих. Йому здається, що такої миті він не заслужив. Він бореться з темрявою всередині. «Оближ мене», – каже він їй. «Дай відчути те, що маю відчувати!» Маргарит доспівує і цілує його в губи. «То як побореся зі мною в тягучку?» – шепоче вона. Відтягнеться, щоб знову її поцілувати. Хтось стукає у двері. «Едді, ти там, Едді?» «Містер Натансон, пекар, що живе на першому поверсі. У нього є телефон». Коли Едді відчиняє двері, той стоїть у проході в самому халаті і виглядає вкрай занепокоєним. «Едді! – каже він. – Ходімо донизу, тобі телефонують. Схоже, щось трапилось із твоїм батьком. Мене звуть Рубі. Раптом Едді зрозумів, чому ця пані видавалася знайомою. Він якось бачив світлину десь у глибині майстерні серед старих інструкцій та документів, що лишилися від перших власників парку. «Старий вхід», – промовив Едді. Вона задоволено кивнула. Оригінальний вхід до пір слугував ледь не будівлею історичного значення. І арка в стилі старовинної французької фортеці з рифленими колонами та гострим куполом на горі. А трохи нижче купола, під яким проходили всі відвідувачі, височив живописний портрет вродливої жінки. Оцієї жінки, Рубі. Але його вже давно там нема, мовив Едді. Сталася велика... Він змовк. «Пожежа», – сказала літня пані. «Так, дуже велика пожежа». Вона змовкла, опустила голову і глянула крізь окуляри вниз – ніби читаючи щось, що лежить на колінах. Було свято, День Незалежності, 4 липня. Еміль обожнював свята. Все примовляв, що свята – це добре для бізнесу. Якщо День Незалежності минав як слід, цього можна було очікувати від усього літнього сезону. Тож Еміль замовив фейерверк, привів оркестр. Навіть найняв на вихідних ще декількох робітників, здебільшого різноробів. Проте ввечері напередодні святкування дещо сталося. День був спекотний, і навіть після заходу сонця годі було чекати прохолоди, тож кілька різноробів вирішили спати на дворі, за майстернями. Щоб приготувати вечерю, металеві боці вони розпалили вогонь. Вночі вони випивали й гульбанили, потім роздобули кілька невеликих фейерверків. Запалили. Здійнявся вітер. Полетіли іскри. У ті часи все було зроблено з дерева і смоли. Вона захитала головою. Далі все сталося швидко. Вогонь перекинувся на центр парку, на рундуки зі смаколиками, на клетки з тваринами. Різнороби дали драла, тож коли нас розбудили і розповіли, що сталося, пірс рупів вже весь був охоплений вогнем. З вікнами бачили те моторошне жовтогаряче полум'я. Ми чули тупіт кінських копит і ревіння двигунів пожежних команд. Люди повиходили на вулицю. Я благала Еміля не йти, та марно. Звісно ж, він не міг не піти. Ошелечений від злості і страху, він кинувся в той пекельний вогонь, рятуючи роки праці. А коли загорівся вхід із моїм іменем і портретом, він узагалі втратив розум. Спробував захасити його відрами з водою, і в той час одна з колон упала на нього. Літня пані склала долоні разом і піднесла до губ. За одну ніч наше життя змінилося до невпізнання. Поза Еміль любив ризикувати, топір застрахував лише на мінімальну суму. І втратив увесь статок. Від його розкішного подарунка нічого не залишилося. У відчаї він продав обвуглені руїни бізнесмену з Пенсільванії за Бесінь. Той бізнесмен вирішив залишити назву – Пірс Рубі. І з часом знову відкрив парк. Втім, парк був уже не нашим. Тіло Еміля було покалічене, а дух – зламаний. Щоби знову почати ходити, йому знадобилося три роки. Ми переїхали до крихітної квартирки за містом, де жили вкрай скромно. Я доглядала свого покаліченого чоловіка і потайки плекала єдине бажання. Вона змовкла. Яку мрію? запитав Едді. Щоб він ніколи не будував того парку. Літня пані сиділа й мовчала. Едді втупився в неосяжне нефритове небо. Йому пригадалося, скільки разів він і сам мріяв про те саме, аби той, хто збудував Пірс Рубі. Витратив гроші на щось інше. «Мені шкода вашого чоловіка», – мовив Едді, не знаючи, як іще перервати мовчанку. Літня пані усміхнулася. «Дякую, дорогенький. Проте ми ще довго прожили після тієї пожежі. Виховали трьох дітей. Еміль постійно хворів, не вилазив з лікарень. Він залишив мене вдовою, коли мені ледь виповнилося 50. Бачиш це обличчя? Ці зморшки!» Вона припідняла голову. Кожна з них з'явилася не просто так. Едіна хмурився. «Не розумію, хіба ми колись зустрічалися? Ви хоч раз приходили на пірс?» «Ні», – відповіла вона. «Мені більше не хотілося його бачити. Туди їздили мої діти, і діти моїх дітей, і навіть правнуки. Але не я. Для мене рай – це бути якнайдалі від океану». У гамірній забігалівці, коли життя було простим, а за мною упадав Еміль. Едді потер скроні. Від його дихання з рота йшла пара. «То чому я тут?» – запитав він. «Тобто ваша історія та пожежа – це все сталося ще до мого народження?» «Те, що сталося до твого народження, теж може впливати на твоє життя», – мовила вона, «як і люди, які жили до тебе». Щодня ми буваємо в місцях, яких не існувало б, якби не люди, що жили до нас. Ми часто гадаємо, ніби місця, де ми працюємо і проводимо так багато часу, з'явилися лише тоді, коли ми до них увійшли. Утім, це не так. Вона склала долоні разом. Якби не Еміль, у мене не було б чоловіка. Якби не наш шлюб, не було б пірса. Якби не було пірса, ти б там не працював. Еді почухав потилицю. «То ви тут, щоб поговорити зі мною про роботу?» «Ні, дорогенький», – відповіла Рубі вже м'якшим голосом. «Я тут, щоб розповісти, як помертвій батько». Телефонувала його мати. Того дня на східному боці променаду біля дитячого атракціону з ракетами батько знепритомнів. У нього почалася сильна гарячка. «Еді, мені страшно!» Мовила його мати тримтячим голосом. Вона розповіла, як за кілька днів до того батько повернувся додому на світанку, мокрий до нитки. Бракувало одного черевика. Подяг був весь у піску. Від нього пахло океаном. Еді міг заприсягтися, що й алкоголем теж. «Він кашляв», – пояснила мати. і йому ставало лише гірше. Слід було ще тоді викликати лікаря». Мати на силу говорила. Розповіла, що того ж дня батько пішов на роботу геть хворий, прихопивши, як завжди, пояс з інструментами і слюсарний молоток. Втім, повернувшись, він відмовився від вечері, а в ліжку кашляв. Важко дихав, і його майка просочилася потом. Лікар каже, це пневмонія. Чому ж я нічого не зробила? Я мусила щось зробити. Ну... «Ну що ти могла вдіяти?» – спитав Едді. Його розізлило, що вона звинувачує у хворобі батька себе, коли натомість треба було винуватити лише батькову любов до спиртного. Крізь телефонну слухавку він почув, що вона плаче. Батько Едді любив повторювати, що він стільки років прожив біля океану, що вже видихає морську воду. Проте тепер вдалині від океану закути в лікарняне ліжко – його тіло почало в'янути, немов викинута на берег рибина. Почалися ускладнення. В грудях з'явилися хрипи. Його загальний стан перейшов від задовільного до стабільного, а від стабільного до важкого. Спершу друзі говорили, він уже завтра повернеться додому, а потім ще тиждень-другий буде дома. За відсутності батька Еді почав допомагати на пірсі. Повертався після зміни на таксі і працював вечорами, змащуючи рейки, перевіряючи гальма і важелі, і навіть лагодячи в майстерні зламані деталі атракціонів. Насправді він просто намагався зберегти батькові роботу. Власники оцінили його старання і платили половину з того, що отримував батько. Він віддавав гроші матері, яка проводила в лікарні майже всі дні ночі. Еді з Маргарет прибирали в її квартирі та купували продукти. Коли Еді був підлітком, варто було поскаржитись, що йому на Брит Пірс, як батько одразу ж, огризався. «Що? Тобі Пірс не подобається?» І пізніше, коли він запропонував Еді працювати там після школи, і Еді ледь стримав сміх. Старий знову повторив. «Що? Тобі Пірс не подобається?» А перед тим, як Еді Едді вирушив на війну, коли він говорив про одруження з Маргарет і кар'єру інженера. Батько знову запитав, «Що, тобі пірс не подобається?» І тепер, попри все це, він був тут, на пірсі, і виконував роботу свого батька. Зрештою, піддавшись на вмовляння матері, одного вечора Едді таки відвідав лікарню. Він тихо зайшов до палати. Батькові, який роками відмовлявся балакати з Едді, тепер бракувало сил навіть слово вимовити. Він лишень стежив за сином з-під важких повік. Даремно намагаючись зібрати доречні слова, Едді зробив єдине, що спала нагадку. Підняв руки і показав батькові чорні відмастила нігті. «Не перемайся так, хлопче», – казали йому колеги по майстерні. «Твій старий скоро вичухається». Такого міцного горішка, як він, ми в житті ще не зустрічали. Батьки рідко відпускають своїх дітей, тому діти полишають їх самі, рухаються вперед і відволікаються. І ті миті, що колись вважалися визначальними, схвалення матері, батькове кивання, перекриваються митями власних досягнень. І лише з віком, коли шкіра вже не така пружна, коли серце починає слабнути, ті діти усвідомлюють. Усе, що сталося в житті, усе, чого вдалося досягти, тримається на тому, що колись робили батьки. Мов камінець на камінці на дні швидкоплинної річки життя. Коли Еді почув, що батько помер, відійшов, як сказала медсестра. Так, ніби він пішов купити молока. Його охопив безсильний гнів, що його відчуває загнаний у клітку звір. Як і більшість синів-робітників, Еді здавалося, що буденність прожитого життя батько зможе нівелювати героїчною смертю. Проте в п'яному ступорі на пляжі не було ні крихти героїзму. Зранку Едді подався до квартири батьків. Зайшов до спальні і повідкривав у комоді всі шухлядки. Так, ніби міг відшукати там часточку батька. Знайшов монети, шпильку для краватки пляшечку яблочного бренду, гумки, рахунки за електрику, ручки і запальничку із зображенням русалки. І нарешті натрапив на колоду карт, яку запхав до кишені. На похороні людей було небагато, і тривав він недовго. Ще кілька тижнів мати жила, наче в вісні. Говорила з чоловіком, не би він і досі був поруч. Кричала, щоб зробив тихіше радіо. Готувала їжу на двох. Збивала подушки з обох боків ліжка, хоч на іншому вже ніхто не спав. Якось увечері Еді помітив, що мати складає на стільниці тарілки. «Дай допоможу», – сказав він. «Ні, не чіпай», – відповіла вона. «Нехай батько прибере». Еді торкнувся рукою її плеча. «Ма», – прошепотів він, – «тато більше нема». «А де ж він?» Наступного дня Едді пішов до свого диспетчера і сказав, що звільняється. Через два тижні вони з Маргарит переїхали до будинку, де Едді виріс. Бічвуд-Авеню, квартира 6Б, де коридори були вузькі, а з вікна кухні виднілася карусель. І де Едді влаштувався на роботу, яка дозволяла наглядати за матір'ю. «До цієї посади?» Ремонтник у пірсірубі. Він готувався багато літніх місяців поспіль. Едді нікому цього не казав, ні матері, ні дружині. Але він проклинав свого батька за те, що той помер. І за те, що той упіймав його в пастку того самого життя, від якого Едді намагався втекти. Життя, яке він майже чув, як старий сміється з могили. Тепер йому повинно подобатися. Сьогодні день народження Едді Йому 37 На столі стигне його сніданок «Бачиш, де питає Едді Ноеля Той з набитим ротом вилазить із кабінки Перехиляється через сусідній стіл і хапає сільничку «Тримай!» – буркоче він «З днем народження!» Едді добряче солить сніданок Невже так важко поставити посільниці на кожен стіл? А ти тут що за директора? відказує Ноель. Едді знизує плечима. І з самого ранку вже стоїть спека, а повітря нестерпно вологе. Так у них заведено. Ходити снідати щосуботи, перш ніж у парк рине натовп і почнеться черговий божевільний день? У Ноїля своя хімчистка. Еді допоміг йому отримати контракт на чищення форм ремонтників пір «Що ти думаєш про цього красунчика?» – вигукує Ноель. У нього в руках журнал «Лайф», розгорнутий на сторінці зі світлиною молодого політика. «Ну як таки може висуватися на президента? Він же ще дитина!» Еді знизує плечима. «Та він десь нашого віку!» «Серйозно?» Відказує Нойль, піднявши від здивування брови. «Я гадав, президент має бути старшим». «Так ми і є ті старші», – буркоче Едді. Нойль закриває журнал. Стишує голос. «Ти чув, що сталося в Брайтоні?» Едді киває. «Сьорбає каву?» «Чув. Брайтонський парк розваг. Атракціон із гандолами. Щось тріснуло і зламалося». Мати з сином пролетіли 60 футів і розбилися на смерть. Знаєш там когось? питає Ноель. Едді нервово прикушує язика. Він постійно чує історії про трагедії в парках і здригається, немов біля вуха, пролетіла оса. Кожен божий день трясеться, аби такого не сталося тут, на пірсі Рубі, під його наглядом. Ні, відповідає він. Із Брайтна я нікого не знаю. Крізь вікно Едді стежить за натовпом пляжників, які сунуть із залізничної станції. Вони несуть із собою парасоль від сонця, рушники, плетені кошики з загорнутими в папір бутербродами. А в деяких у руках новинки – легкі розкладні крісла з алюмінію. Поруч проходить дід у панамі із цигарою в зубах. «Глянь на нього», – каже Едді. Закладаюся, він ту сигару викине на тротуар. Ага, відказує Нойль. Ну то й що? Впади між дужками і тлітиме. Почне смердіти. У деревину зараз, яку тільки хімію не пхають. Одразу задимиться. Я вчора спіймав малого, років чотири, не більше. А вже дрота не до палок тягне. Нойль кривиться. Та й що? Еді відвертається. Та нічого, просто людям треба бути обережнішими, ось і все. Нойль запихає до рота цілу сосиску. Жарти з тебе так і пруть, ти завжди такий веселий у день народження. Найді не відповідає. Поруч із ним вмощується стара добра темрява. Він уже встиг звикнути, завжди готовий звільнити для неї місце, як звільняють для нового пасажира в заповненому автобусі. Едді думає про роботу, яка на нього сьогодні очікує. Розбите дзеркало в кімнаті сміху. Нові бампери для машинок. Клей, нагадує він собі, треба замовити більше клею. І знову йому згадуються ті нещасні мати і син із Брайтона. Цікаво, хто там у них головний? Ти сьогодні до котрої? Питає Ноель. Едді зітхає. День буде важкий. Літо, субота, сам розумієш. Нойль зводить брову, наче хоче щось спитати. Можемо зустрітися на перегонах у шостій. Едді думає про Маргарет. Він завжди про неї думає, коли Нойль згадує кінні перегони. Та ну годі, у тебе ж день народження, каже Нойль. Едді штрикає вилкою яєшню. Вже надто холодно, щоб йому хотілося її з'їсти. Гаразд. – відповідає він.